Eu ah, ah, Jó reggelt kívánok! Ma a 2022. április 28-a van sütörtök mindenkinek boldog névnapot és születésnapot, akinek van. Dusánna konkrétan tegnap volt. Gerendás Péter egyik Facebook bejegyzéséből kiderült hogy talán az egyik fia, ő is... Presszer Gábor mindenféleképpen ott lesznek szombaton, hogy ki más, az egyre nem tudható, a tusán és a Zorán nagy valószínűséggel azért lassan telik be a színpad. Nyolc fok, valami túlságosan soknak nem mondható, esik az eső, ha eddig nem esett, akkor hát azt nem mondom, hogy pótolja, mert Ja, van egy sor dolog, ami ha az ember életéből kimarad, akkor hogyha más időpontban a többszörösét kapja annak, mint ami egyébként szokott lenni, azért ezek a szó fizikai értelmében lehet, hogy kiegyenlítik egymást, hogy valóságosan is ekvalizálják -e egymást, erről sincs, van valami kétségen felőle. Több, többször volt költői hangulatom, ebből most semmit se idéznék meg. Ha eljön az ideje, akkor majd költő leszek. Hajnal Miklós, Györgyevics, Benedek és Kis Amblus vannak a mai étlapon. 720-kor felhívom egy tegnapi nézőmet, vagy hallgatómat, akivel valamilyen differencia alakult ki, és ezt a differenciát szeretném majd velet tisztázni. Egy másik korábbi néző hallgató, akit még nagyon régről ismertem, másokból elköszönt vele, ilyen módon a problémáját tisztázni nem fogom tudni. Igen. 061 bármilyen témában Ne hogy május 9-én hétfőn este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában. Május 9-e este fél nyolc óra volt lokál. Aquarium Club volt lokál, lépcső le balra. Aki ezen a héten ott volt, másfél hét múlva is ugyanazt fogja találni. Beszélgetek, vagy ő beszélget velem, Kisabrus általános főpolgármester helyettessel. Akár hiszik, akár nem, teljes terjedelmében megnéztem a fővárosi közgyűlés tegnap ülését. 3 óra 20 perc. Síralmas. Tehát amikor azt mondom, hogy szeretném elfordítani egyebek közt az önök segítségével a keyfejáncsi orrát attól, amely irányban ma mutat, ami egyébként nem egy pontos kifejezés, hiszen én eddig nem a hajó orrával törődtem, hanem fönn voltam az árbocskosárban, és onnan néztem a tengert. Itt van az Emir Ruleznek ez az Elegem bomba, vagy nem tudom. Milyen című száma, meg van a Barbaró is, de ezeket én most szándékosan nem hozom el. Én most alapvetően nem az Elegem van bon hangulatomat szeretném az önök számára átadni, hanem azt, Vagy az ember ebben a szituációban is találjon valamit, ami őt érdekli, és nem abban leli örömét, hogy valamit, ami korábban fontos volt neki, és most is fontos, abban a körülményeket, a benne lévő embereket, nem utolsó sorban saját magát egyfajtában kárhoztatja. Ennek egy ideig van értelme, sőt, lehet, hogy hosszú ideig van értelme, aztán van benne valami, ami... Ami most nem vonz. Pontosan ott vagyunk. A katonai József Színház főtitkárok előadásánál amikor azt mondtam, hogy ne nézzék meg azt mondtam, siralmas és senki nem kérdez a fókusz se, lehet, hogy nincs itt Ha kérdeznek, válaszolok ha nem, ennek részleteiből néhány azért elő fog jönni 9 óra után kis Amrussal egy 712 és éreztem azt, ami mostanában ott van bennem, és ez is benne van a hajóóra elfordítása mögött. Pár én az arpózkosárban ülök. Hogy mennyi feldolgozatlan dolog van? Otthon legalább négy olyan dolog van. Van annyi, amihez most már hozzá kell, hogy nyúljak, mert a körmében elmaradása nem okoz haváriát, de... Most ezeket nem részlet, ezzel mindenki tudja, hogy a saját otthonában hány olyan dolog van, amely várat magára. De, hogy mást mondjak, a lakásomban nincs Covid és nincs orosz-ukrán háború, de sikerült ennek az orosz-ukrán háborúnak egy olyan pillanatban kirobbanni a valószínűleg nem teljesen véletlenül, amikor a Covid okozta sokkot, hát mérsékelten sikerült feldolgoznunk. Jött eszembe föl, nem még hívnom Kocsis Gergelyt egyszer. Ezt értem neki. És azt mutatják a mutatók, hogy túl lehet lépni. A szó, tehát valamilyen módon túltesszük magunkat azon, hogy dolgokat, tehát hogy nem dolgozzuk fel ezeket a történeteket, a hétköznap megkívánja, hogy menjünk tovább, és abban sem vagyok biztos, hogy ezzel űrült hátrányba kerülünk, vagy hogy ez valamikor hátrányosan fogja érinteni az életünket, csak nagyon furcsa. Az emberek zöme valószínűleg, amit én látok, képes úgy élni, ami nekem nehezemre esik, hogy egy sor dolgot, ami egyébként zajlik körülöttük, azokat tapasztalják, de egyébként, ami a szó verbális részét illeti, a szóverbális részét ez tökéletesen értelmetlen, tehát a, a verbális rész illeti, e, azt kiadja. Tehát az értelmezési tartomány az lehet, hogy van, de az egy nonverbális dolog. Nem tart rá igényt. Vagy kulturálisan nem tart rá igényt, vagy másokból. Ugye, tudják, én szómágiában szenvedek, sokszor szenvedek szómágiában, számomra a kimondott szavak jelentőséget túlmutat azon, mint amit egyébként önmagukban csak csopán jelentenek. De nagyon fura ez. Például, hogy miért mondom, Falus Ferenc, országos volt tisztifőorvos, megumbán, nagy valószínűséggel megunván a karantén, megunván ezt a bezárt életmódot, fogta magát és elment egy hétre Portugáliába, ahol ragyogan érezte magát, és haza már úgy érkezett, hogy koronavírusos lett, és én pontosan emlékszem rá, hogy ott az ATV stúdiójában a civil a pályán idején, x évvel ezelőtt, milyen óvintézkedéseket ajánlott, és lám a személyhez nem nyúlt talán kesztyűben is volt. Tehát, hogy van az életnek egy ilyen életszerűtlensége, és aztán azon túltesszük magunkat, vagy nem ez a megfelelő kifejezés, és aztán az élet meg is büntet, vagy jutalmaz bennünket. Nézőpont kérdése, és mindjárt betegek leszünk. Oké, okay, rendben van, az Omikron ez most egy olyan variás, ami, amely és annak is az unokája az még kevésbé. Csak hát az adott szó, az óvatosság, az elővigyázat, és így tovább, és így tovább. Hallgatom a csatban, autóban hallgatom, hazafelé menet. Spiriten ismérít a Diverton csatot, és benne Szakonyi Péter vitatkozik valamelyik valamelyik kormánypárti publicistával, akinek mindenről egyébként, mint a Mórickának az jut az eszébe, csak Mórickának egy más jutott az eszébe, ennek a publicistának mindenről Gyurcsái Ferenc jut az eszébe, kinek mi, akkor inkább a Móricka, de ez most nem volt kívánságműsor. És egyebek közt Lánci Tamás mert utána nézek az autón, aki mindenki is volt vendég, a böcskei és a Szakonyi volt az egyik oldal a másik oldalon pedig volt a lanci, és ez a fiú, akit jobb is, ha nem nevezek nevén. E, és ugye a szakonyi meg abban a helyzetben kerül, hogy azt mondja, hogy nincs ebéd, nincs ingyen ebéd, vagy ingyen vacsora, van ez a kifejezés, és akkor ugye folyik az erről való beszélgetés, és hát hogy nem emlékeznék vissza a különböző gazdasági és nem gazdasági szakemberekkel való beszélgetés kapcsán a Fidesz gazdaságpolitikáját, illetően, hogy majd hogy jön a hét szűk esztendő, hogyan nem lehet ezeket megvalósítani, izé, bizé és ecet, és látható módon a szakony is kínlódik, mert azt, amit mond, azt a matematika órán így tanították neki, de most valahogy a következmények mégse pontosan abban a formában állnak be, mint ahogy egyébként az a matematika könyvben annak idejé le volt írva, vagy nem matematika könyvben, hanem valamilyen közgozdasági izébizében. És nem is azt nézem, hogy a szakonyi hogyan kirlódik, hiszen én a szakonyit elvesztettem ott, amikor másnap beült a civilapályán vendégkörébe, anélkül, hogy velem beszélgetett volna, miközben én onnan távoztam. Ezt... Ott akkor eldöntöttem. Tehát ez része volt a projektnek, anélkül, hogy akartam volna, hogy részévé váljon. És látom rajta a kilódás, de nem is a szakonyi kilódás zavar inga, igazán, hanem a saját kognitív diszonanciám a tekintetben, hogy én ezzel az egésszel mit akarja kezdeni, beleért vagy akarjak -e egyáltalán bele valamit kezdeni. Tehát, hogy eljön az a pillanat, amikor a saját non kopogtat az ajtón, hogy vajon mindenáron nekem ezt szóvá kellett tennem, és ha szóvá teszem, akkor vajon, ha ezzel kapcsolatban reflexiók érkeznek, akkor én azokra értelmesen fogok-e tudni reagálni, vagy sem. Mennyivel egyszerűbb, ha a fókusz nézi meg az ember a műsort is, akkor a világnak egy olyan részét látja, ahol ezek a problémák nincsenek, más van, Johnny Depp az émberhördöt, émberhörd vette a Johnny Depp-et, jó lapot. Oké, rendben van, valószínűleg ebben is meg lehet találni egy bizonyos idő után azt a részletet, amiről én most beszéltem, de ahhoz kontaktot kéne találni az Emberhölthöz és a Johnny Depphez, vagy a bíróhoz. Oké, rendben van, akkor itt van Szilágyi Liliana apja, és majd őt kell előkotorni, ha nem is a Johnny Depp ügyében, mert annak lenne egy szármi, hogyha egy Szilágyi Zoltánnal a Johnny Depp és az Emberhölth házasságáról beszélgetnék. 061-712-42, ne felejtsék, május 9-én, ez egy hétfőnap nap, este fél nyolc órától az Aquarium Klub volt lokájában, nagyon messzire jött ember. 7 óra 11 perc van, 061-712-42, óhaj, sóhaj, panasz, bármi más. Igen, ő Hogy itt van Orbán Viktor, aki nem akar kimaradni a háborúból és itt most a gáz kapcsol az ember azt érzi, hogy lehet akarni nem kimaradni, de hogy ez nem, nem működik És úgy meg is sajnálom Orbán Viktort, aki kicsit én vagyok Itt van ez a nagyon sajátságos kompromisszum király, aki engem akar védeni, oké, okay, néha úgy, ahogy én nem is akarom. De hogy ez nem biztos hogy sikerülni fog neki, és hogy ez tehát, hogy az ember naponta csinál egy elszámolást verbálisan, nonverbálisan, és akkor lehet pénz a zsebében, de attól még lehet, hogy mínuszban lesz. Ezt mondtam én a messzire jött ember végén. Terem győzött a Liverpool, de hogy micsoda különbség volt a tegnap és a tegnap előtti meccs között, hát az zongorázni lehetne. Én itt magamban fogok pofázni, vagy valaki besegít nekem egy telefonon. Kinél van az egyes sorszam? Rágják az értelműségek elsősorban az ellenzéki oldalon, a csonton, és úgy azt mondom nekik, hogy de azon már nincs semmi. Vagy nem kéne szopogatni, vagy egy másikat kéne választani, vagy. És akkor még ott van a fővárosi közgyűlés. Na jó. 061 712 -42. Rövidesen felhívom Emlékezettem szerint a monogramja BZ, de ha nem, akkor majd kijavítom magam, addig pedig zele fog szólni. És most akkor egy szám meg csalom a Dusánt. New Aki szeretné tudni az árfolyamokat, az euró megint jól teljesít. Ha el akarják adni, ami önöknek van, azt 374 forint környékén tehetik meg. Ha viszont venni akarnak, az 380. Oké, okay, nem 400, de nem is és akkor most elmehetnék a visszaszámlálás művészetébe. Ugyanez az amerikai dollárral 354, illetve 361, az angol fontnál pedig 442, illetve 451, vagy 452, de most éppen még közelebb a 451-hez. Oh, 23 Szeretném önöktől megkérdezni, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy miközben emlékezetem szerint azt mondta Karácsony Gergely, hogy inkább a csőd, mint hogy ne járjon a négyes hatos villamos, vagy hogy 10 percenként járjon a négyes hatos villamos. Csak ilyen újságírás, tehát hogy orzástól használja, nézzük. Szeretném, ha telefonálnának és elmondanák. Azt mondja, hogy azt mondja. Elő fogom választani a pénzügyi csődöt, mint hogy a 4-es, 6-os villamos 10 percenként járjon a BKV helyzetével kapcsolatban. Ez a mondat hangzott el, emlékeim szerint is nem jegyzetteltem kivételesen a fővárosi közgyűlésen. Ehhez képest az alábbiakat lehet olvasni azoknál az orgánoknál, amelyeket én megszoktam keresni, külön, hogy egyébként a kejfejöncsik népszerűsítsék, csak hogy milyen pozitívan csinálom ezt, tehát miközben én így kérek velük szemben, pedig így járok el. Mekkora a különbség? Azt írja a 24.hu. Olvasom. Azt mondja, Elfogadták a BKV és a BKK 2022-es üzleti tervét a Füvárosi Közgyűlés szerdai Jövésen, amelyen Karácsony gerger írja 24 a 24.hu HVG a HVG.hu tudósítása szerint, ami ugye azt jelenti, hogy ők saját maguk nem, úgy fogalmazott, elő fogom válaszolni a pénzügyi csődöt, mint hogy a 4-es, 6-os ne járjon. Így. Ne járjon, 10 percenként ne járjon, beleértve, hogy ez sikerült a HVG-től átvennie. Ennek a két orgánnak szokta egyébként írni. HVG, Gergely Márton. 24.hu. Pető Péter. No. Egy tízes kállán mert mekkora jelentőséget tulajdonítanak? Nem kardinális kérdés, csak úgy kíváncsi vagyok, hogy önök erről mit gondolnak. Ne járjon! Tíz percenként járjon. Tízes skálán árazzák be, de ha csak hárman telefonálnak, azt is elfogadom. De nem telefonál senki, azt is tudomásul veszem, akkor megmarad egyéni problémámnak. Úgy látom, hogy az inger küszöbüket ma nem értem el. Kicsit várok, aztán telefonálok Bézének. Akkor addig elmondom, hogy ne felejtsük, hogy május 9-én, hétfőn este nagyon messziről jöttem be, lesz az Aquarium Klub volt lokájában. A belépés díjtalan, evidencia, felbontás, professzionális szinten. 06171242 712 42 Hát akkor csak engem szavart. Van ez így az kosárban. hogy kitörültem. Igen. Jó reggelt ellen vagyok. Figyeljük. Egyesre mondanám, kicsit kifejteném. Túl sokat mondja, a túl sokat kiabálja a farkast a véleményem szerint. Abszolút elhiszem, hogy ez az helyzet. Csak már nagyon sokszor mondtam. Igen, csak én nem válassam. ezt kérdeztem, én azt kérdeztem, hogy hogy mekkora jelentősége van annak, hogy a HVG és a 24.hu nem azt idézi, amit Karácsony Gergely mondott, hiszen nem azt mondta, hogy nem fog járni, hanem azt mondta, hogy 10 percenként fog járni. Értem. Ez is egyes? Hát, hogyha 10 percenként fog járni, akkor nem egyes, akkor mondjuk. Ötes. Ja, nem, hogy kivételesen nem ugyanazt a nyelvet beszéljük. Sikerült Sikerült Kitörölnem a telefonszámát, úgy látom, a tegnapi embernek. B úr, engem telefonon? Függetlenül, hogy én ígértem, hogy felhívom. Nem elegáns. Fogalmam sincs hogy hogy fordulhatott elő. Tegnap egy csomót töröltem, leszek töröltem egyáltalán, és úgy látszik, hogy ebbe belekerült ön Üldött neki egy e-mailt. Csak írok bézének, hogy küldje el a telefonszámot. Ez ilyen nap Akkor ez az egy telefon is, amit beígértem, 7 óra 20-ra elmarad, vagy legalábbis hát most kiderül, 7.41-kor kell felhívnom hajnal a Miklóst, hogyha 5 percen belül előkerül Bézé, akkor fel tudom hívni, a nem, akkor elnézését kell kérnem, ezt én toltam el. 17.40-kor küldte el a telefonszámát, de ezek már az nincs rajta. elbileg hal engem, mert arról volt, hogy 7-20-kor hívom, tehát uh, ha csak azt nem hiszi, hogy én itt szándékosan játszom vele, de nem Küld el. Elnézést, ahogy tőlünk pár, mi nem küldél a telefonszámát, eltüntettem. Jó reggelt, fiam! Csodálatos ennek a katonak lári, Nem fogunk vitatkozni. Jó reggelt kívánok, Nagy vagyok. Jó reggel. gondoltam alkalomból. őre. Na, milyen alkalomból? Tegnap láttam a plakátját. Ja, igen, a, más, a második e, kerületben, igen, mert ugye ott indultam, hiszen 20 éves korunkig ugye ott nőttünk fel a környéken. E, ehhez egy picit kapcsolódna a hozzászólásom. Hajnal Miklós, hogyha lesz a igen. következő beszélgető partner szeretném, vagy esetleg kiderülne, hogy akkor a Momentum most végül is mit döntött, hogy részt veszel a nyitóülésem vagy nem. Ugye ez, ha volt tudom... Hát kérdezzem meg, tök, uh, ennek mekkora jelentősége van, mert én ezt így kívülről kicsit megfáradva ebben az egészben ez bevallom. Én ezt teljesen értektelennek tartom. Meg fogom tőle kérdezni, de ezt tipikusan cselekvésnek találom. mármit az ő részükről? Nem, nem, nem hanem, hanem, hogy ez, ez, ez egyébként... Szóval van eznek akkora jelentősége, mint hogy felszáll egy buszra, amit nem fog vezetni sofőr, mert az sose fog fölszállni. Szóval hogy ez, ez egy kardinális kérdés? Hát valóban nem, ők, ők próbálnak ezzel úgymond kitűnni, vagy, vagy a külőközé. Jó, a buszot, menjünk tovább, nem. igen, meg fogom igen. kérdezni. Viszont, viszont az elismerésre méltó volt a hajnal mikros részéről, hogy ő is teljesen, mikor a, a Fényutcai piacon kampányoltunk, ő például teljesen elítélte az orosportolóknak azt a fajta kizárását, ami még akkor elindult, és ami például kicsúsosodik. Most, kicsúsosod, most például, hogy Vimledonban sem indulhatnak az orosz és a fehér orosz teniszezők sem. Tehát hajna Miklós ezzel kíváncsi tartja el még, esetleg ha János ezt is megkérdezné. Én és ezzel egy időben a Tordai Bence természetesen ott hörögve mondta, hogy igen, minél több orosz sportolót kell el tiltani, tehát nem hogy ebben mi a fura? Egyben. Nagyon fura. Érdekes volt ez a különbség. De nem, nem, nem. nem. Én azt látom, hogy ebből a szempontból az orosz háború is használva van. Tehát az, hogy ezügyben ki milyen módon nyilvánul meg, az sor esetben már, az egy ilyen mondiner hatás. Abban fogalmaz meg valamit, amit egyébként azon a területen, ahol egyébként elsőrangúan megjelenhetne, valamiért nem érzékelő, hogy annak jelentősége volna, és az egész bele van csomagolva ebbe az orosz-ukrál háborúba, hogy az ember nem is érti egyébként időnként, hogy ez a csomagolás, ez hogy jön létre? Hát ez úgy jön létre, szerintem mindig kibújik a nem, nem, én azt gondolom, hogy nem, hogy, hogy, hogy, gondol, hogy, hogy hogy, nem, az ez egy DAC-reakció, ez egy nagyon sokszor egy DAC-reakció, ami azzal kapcsolatos, hogy tudja, mint amikor az embernek valami nem sikerül, és akkor a végén belerúg egyet, és akkor itt van a szó a tehetetlenségében. Ez a tehetetlenségről szól, hogy a tehetetlenség arról szól-e, hogy ő nem tud beavatkozni az orosz háborúba vagy hogy ebben kapcsolatban itt van milyen politikai helyzet alakult ki. Nem mondom, hogy egyre megy, de a tehetetlenségről szól az én szememben. De figyelek tovább. Hát én pedig ezt látom, azt a görcsös erőködését az usa és nyugatnak, ahogy ahogy próbál, és hová vezetett ugye az ukrán háború is, ugye még 14-ben, amikor ugye, megdöntötték az akkor regnáló orosz barát kormányt, tehát ez továbbra is erőlködés látszik a különböző szervezeteken, hogy mindig mindenki elkövet mindent, hogy ott hogy az Oroszországot agresszornak, fasiztának, nem tudom minek bélyegezzék. Ne agresszor? Uh, hát agresszor, uh, attól függ honnan számítjuk, egy kicsit hasonló a, az emberi születéstőlhöz, uh, hogy uh, hon, honnan tekintjük az embert embernek, tehát az anyagnégybe tekintjük el, vagy, vagy csak később. Hát én egy picit így érzékelem ezt és tehát hiszen egy óriási beavatkozás történt 14-ben, ugye 8 éven keresztül uh, próbált Oroszország. Uh, kiegyezni valahogy az ott történtekkel, és akkor erre, erre adott ő egy választ. Én mindenképpen így értékelem. Gondoljuk el, hogyha Kanadába történne hasonló ott, a vállban a most regnálóz, rüdőkormány, tehát eltakarítanák bizonyos orosz, <gül> stb. De érdemes, ezek életszerű párhuzamok? Hát én úgy gondolom, hogy, hogy legalábbis amiről az előbb beszéltem, hogy honnan számítjuk az agressziót, igen, hát ki innen, ki onnan, ugyanúgy abortuszpárti, valaki elítél az abortusz, az pontosan szerintem ugyanúgy, Milyen? Pontosan, uh, az Oké, okay, csak az a baj tudja, hogy az ember önnél talál egy gombolyagot, és csak azt elkezdi feltekerni, vagy éppen letekerni, de aztán egy újabb és egy harmadik gombolyag kerül elő, és aztán már nem tudja követni. Uh -huh. uh, uh, ha, mekkora sikert kellett volna elérni a mi hazám mozgalomnak ahhoz, hogy ön is bekerüljön a parlamentbe? Hát ugye dubta, tehát a 10% környékét vagy a fölötti. Tehát hát tisztában volt azzal, a... hogy megmarad a foglalkozása, és nem lesz hivatásos politikus? Hát mi tartjuk azt, tehát azt, hogy a kormány oldal és a baliberális oldal közös érdeke volt az, hogy mesterségesen a parlamenti küszöb alatt tartsa a mi hazánk mozgalmat, mint ahogy ez volt a múltban is, a jobbik esetében, előtt a mi Ép esetében. Tehát ez túlságosan tendenciózus tévedésnek minősíthető, hogy, hogy rendszeresen 5% alatt, és így úgy gondoljuk, hogy 10 és százezelekben mérhető azon elsősorban utólag a Fideszre szavazó emberek száma, akik, hogyha biztosak benne, már pedig biztosak lehettünk akkor, amikor ugye a Covid diktatúrát erőt teljesen bíráltuk, biztosak voltunk, hogy hogy bejutunk hogyha ezt reális számokban jelenítik meg a kutatók, akkor lett volna esetleg esély. Tehát nem, nem zártam volna ki ezt a lehetőséget. Köszönöm hát szépen, is és, Én akkor... Köszönöm, és akkor... Én akkor Ez most be fog következni, csak ahhoz föl kell hívnom telefonon. Elnézést kérek, BZ-től, hogy nem tudtam fölhívni, azóta se reagált, nem küldött e-mailt, ha elküldi, akkor pótlom a mulasztásomat, munas, elnézést kérek még egyszer. Egyszer törlök, akkor is rosszokkor. Jó reggelt, Hajnal Miklós! Jó reggelt, Fiala János! Azt kérdezem tőled, hogy nem tudom, láttad-e az Antonioni nagyítását, de ha nem láttad volna, egyfelől érdemes megnézni, másfelől pedig abban van egy jelenet, ahol a film egyik szereplője egy koncerten megküzd, a, egy koncerten a szológitáros által széttört és a közönség soraiba bedobott, törött gitárért, majd kimegy az utcára és az első, hogy a második szemét ládába vagy kukába beledobja. Én nem gondolom azt, hogy most pontosan ilyen helyzetben van az ellenzék, és, és nem is az ellenzékről beszélnék, hanem te. Beszéljük úgy, te velem, én veled. De azt érzékelem, hogy van egy ilyen furcsa körbetáncolás ennek a helyzetnek, mint... Tehát amikor azt mondtad, hogy becserélted volna ugye az egyéni győzelmedet egy országos győzelemért, de ez nem így sikerült, és mintha ezzel a mostani helyzettel te és a pattársaid, ha ez egy megfelelő kifejezés, ha nem akar a pattársait törölve, vagy nem, vagy nem igazán tudnál mit kezdeni. Ha pontatlanul fogalmaznék, javíts ki, de maga az érzet, az talán érthető. Tehát van benne egy öröm, hogy jaj, de jó, hogy nyertem, és aztán most mi a frászkunyhót kezdjek vele? Hát a filmet nem láttam, szóval, szóval a párhuzamra így egyenhezebb reagálnom. De a párhuzam csak mérsékelten áll, hiszen azt már tisztáztuk, hogy kidobni nem fogod, ez egy egyéni győzelem. Ha kidobnád, akkor újból kéne tartani a választást, és egy fontos területet veszthetne az ellenzék. Maradjunk akkor mindannál, ami a filmen kívül van. Az biztos, hogy van egy bizonytalanság szerintem, és ez remélem ez mitől nem csak van? A... Ez attól ez van, hogy uh, szerintem a pártok nagy része nem készült egy negyedik-kétharmados forgatókönyvre, és nem készült arra, hogy azután, hogy kipróbáltuk az összes lehetséges uh, választási konstrukciót, amiben elindulhatott az ellenzék, nagyjából lehet, hogy van még egy-kettő, amit nem próbáltunk ide, de azt hiszem, hogy most már mindent kimerítettünk. Most nincs egy, uh, egy, egy, egy, egy egyértelmű felismerés, vagy egy azonnal azonnali tanulságként levonható út, hogy, hogy hogyan tovább. De, be de ezzel át konkrétan Hajnal Miklósra hogy alhat? Bénít, nem bénít? Mert hogy értem, hogy a pártokat zavarba hoztad, de én most nem a pártokkal beszélgetek, hanem veled. Ez nem Hajnal Miklósra úgy hat, hogy én, én egyen jobban ásom bele magam abba, hogy a választókerületben mit lehet majd Igen, csinálni. ezt mondtad a múlt héten is. És, és, és, és az, hogy országosan van egy tanácstalanság, ami egyébként biztos vagyok benne, hogy előbb vagy utóbb ez, ez, erre, erre lesz egy újabb válasz, amit meg ki kell próbálni, de, de ez engem, mint egyéni képviselő nyilván abba az irányba uh, tol, meg az én gondolkodásomat arra irányítja, meg a munkámat, hogy akkor ahelyett, hogy ez mondjuk 50%-ban helyi munka és 50%-ban országos munka lenne, ehelyett én tolódom a 60-70%-ban gondolkozzunk tovább, mit lehet helyben csinálni, hogyan lehet helyben építeni. Mennyiben hogyan jobb a helyzet helyben, helyben mint országosan? Hely. Hát én azt gondolom, hogy a választási eredmény tekintetében nyilván a mitemtők oké, de most érted, de a, a, a, az eszközeid? Az eszközök tekintetében szerintem ugyanolyan nehéz. Az elvárások mások. Nyilván az ember Országgyűlési képviselőként rengeteg megkeresést kap, és ezeknek az elvárásoknak én azt gondolom, hogy, hogy meg is kell felelnünk, meg ezekre a megkeresésekre választ is kell adni, amikor tudunk megoldást is kell adni. És én a megkeresések túlnyomó többségét a választókerületemből kapom. Tehát euh, én azt gondolom, hogy feladat főleg itt van, a jogköreink. Tehát én, én egy kétharmados rendszerben nem rendelkezem sokkal több jogkörrel most, mint egy, mint egy, mint egy mezei állampolgár. Oké, okay, akkor kialakult dolog, a Gancségál helyzet, hegyvidéken, épp úgy, mint a parlamentben. És akkor mi van? Hát megpróbálunk ebből minél többet kihozni. Van itt egy óriási közösség, van itt rengeteg olyan ember, akivel én elkezdtem már a kampány során együtt dolgozni, és reméljük, hogy nem minden jogkörök kérdése, hanem, hanem vannak olyan dolgok, amiket vagy kétkezi munkával vagy azzal, hogy megfelelő helyekre megfelelő megkereséseket küldünk előbb vagy utóbb el fogunk tudni érni. Jó, tehát nem akarok ezt... fraternizálni, és nem fogom azt mondani, de bár most mondom, hogy Miklós drága, de hogyha te most hallanál egy beszélgetést, amit te vezetnél, és élennék a te helyeden, akkor előbb-utóbb azt mondanád, hogy mondjon már valami konkrétumot, mert valójában most itt ketten a zsákban futásnak valami egészen magas művészetét adjuk elő, és nagyon jól tudod, hogy én nem, nem B apostrofni akarlak téged, hanem azt mondom, fel. hogy tesék, de akkor mondok nagyon szívesen. Az egyik ilyen példa, ugye, tehát a konkrétumokat már a múltban elkezdtük csinálni. Az egyik ilyen példa volt, hogy ez komposztálót a városmajorba lehet telepíteni kétkezi munkával is. Ahhoz nem kell, hogy kormányon legyünk, vagy két De ahhoz képviselőnek se kell lenni. Ahhoz képviselőnek se kell lenni. Ha az a kérdés, hogy Áder János rá lehet-e venni arra, hogy nekajtözzön be a villájába a Svábbhegyen, az nyilvánvalóan egy olyan történet, amiben Segít, ha az ember képviselő, mert jobban fel tudja Mi a baj az Áder villájában? Én azt gondolom, hogy kettő baj van vele. Az egyik az az, hogy módosították a norma uh -huh. a parkra vonatkozó törvényt úgy, hogy egy nemzetgazdaságilag kiemelt terület részület uh -huh. egy olyan ház, ami másfél kilométerre van a norma mert tehát semmi köze az egészhez, és Áder János elvileg nagy környezetvédő, ehhez képest ugye ott megnevelték erre hivatkozva a beépíthetőséget, és felülbírálták a kerületi építési szabályozatot. A másik probléma az meg az, hogy egy 720 négyzetméteres villába bármilyen jó köztársasági elnöki teljesítmény után szerintem ne költözzön be valaki, akinek három ingatlanja van, és éppen az ország egy gazdasági válságot nyög. És akkor itt nem, nem télen meg Áder a, a politikai teljesítményét, mert szerintem ez ettől teljes mértékben független, és hogyha valaki a legjobb köztársasági elnök lett az országban az elmúlt nyolc évben, szerintem ez akkor sem egy jó döntés. Én azt hiszem, hogy ezzel nehéz vitatkozni, különösen az elsővel. Tehát ez egy környezetvédő politikusnak különös tekintettel az Áder esetében, aki erre hangsúlyt fektetett, szerintem nehezen vitatható. Mit kezdesz azzal, amikor nem hogy melléd nem állnak, de elkezdik a te vagy a te családodnak az ingatlan tulajdon viszonyait elemezni a kormány oldalon? Ilyet még nem tettek, az Origo volt az, aki egyszer megírta, hogy melyik utcában lakunk, a no 2017-ben azt hiszem. Én, én, én azt hiszem, megmutattam, hogy az ilyen, az ilyen negatív kampányokra hogyan reagálok, meg támadásokra hogyan reagálok, megyek tovább, és teszem a dolgomat, és, és igyekszem nem hagyni, hogy ez engem letérítsen az utamról, és azt hiszem, hogy ez is a jó magatartás. Az ellenzéknek az egyik hibája, és Már Zajpéternek az egyik hibája ebben a kampányban az volt, hogy, hogy belementünk egy ilyen ördögi körbe, hogy támadnak valamivel, arra reagálunk, és arra megint, aztán csinálnak még egy kiforgatott anyagot, és akkor abból megint reagálunk. És ezt nem nem, nem nem szabad hagyni, tehát viszi, viszi az ember tovább azt, amit elképzel. És, és én itt Ádár János nem támadtam a három ingatlanja miatt, ez egyszerűen egy egy konkrét helyzet, hogy, hogy neki, neki van bőven hova költöznie, és, és egyébként Schmidt Pál is konkrétan úgy döntött korábban, hogy, hogy, hogy nem kér ingatlant, miután lemondott. Szóval ez abszolút én azt gondolom, hogy, hogy egy reális döntési lehetőség. Nyilvánvalóan majd mérlegeli, hogy, hogy ebben, ebben éle, éle a 724 méteres villa előnyeivel, vagy vagy egyre visszafogottabban szervező nyugdíjas évei? Azt kérdezem tőled ennek kapcsán, hogy tegnap a fővárosi közgyűlésben szóba került a te posztod, amelyet majd egy másik momentumos politikus tölt be, és az ügyben alakult ki, hát egy egészen minősíthetetlen beszélgetés, hallottad? Hát belehallgattam igazából pont akkor, Ilyen 11 óra körül volt a BKK-nak a, BKK a felügyelőbizottsági ülése is, szóval a teljes vitát azt, azt, azt nem követtem, de hát annyit hallottam belőle, hogy konkrétan a Fidesz-Budapesti képviselői, hogyha jól értettem, a vidéki párt funkcionáriusok vágyával illettek minket, ami, ami azt gondolom, hogy meglepően szórakoztató ezután a, a választási eredmény után, és azután a retorika után amit itt Budapest és vidék kapcsán elkezdett magának megengedni a kormánypárti oldal. De hát nyilvánvalóan, tehát én ennyit, ennyit hallottam belőle, ha jól tudom, utána egyhangulag megszavazta mindenki ezeket a döntéseket. Igen, ez egy, ez egy külön kérdés, ami, ami számúra teljesen érthetetlen. Tehát van egy olyan vogdalkozás, amely ugye hát annak idején én illés Párti voltam, és a bródi volt egy szöveg, hogy a szó veszélyes, fegyver, és van, aki fegyvertelen. Elvileg ezekkel a szavakkal halára sebeznék egymást, majd megszületik szavazásban az egyöntetűség. Ezt te akarod, vagy tudod feloldani magadban, vagy ez egy olyan cirkusz, amit valaki. Figyelj, én egész egyszerűen elfáradok tőle. Tehát úgy ez érzem magam, mint Én egy... nem foglalkozom sokat. Tehát én őszintén nem, nem szoktam ezt nézni, és nem nézem ezt vissza. Most nyilván itt érintettség okán ebbe, ebbe belenéztem, de amúgy én, én, e én e e nekó cirkusnak minősítem. No, A három ingatlanon is rendelkezik a vagyon nyilatkozat szerint Áder János lesz köszönő köztársaság elnökünk, ő egy új építésű 720 nézetméteres liftes világ is kap az államtól a nyugdíj és évére dühöng Hajna Miklós diploma virtuos. A momentumos emberkének az fáj, hogy 2000-ben elfogadott törvény alapján a legköszönő közjogi méltóságoknak, tehát nem csak az államfőnek méltó lakhatást biztosít Magyarország, amennyiben ezzel élni kíván vagy Deredem, Deredem. Ez akkoriban senkit nem zavart, igaz, hajnál Miklós, akkor még csupán 5 éves voltál, éppen csak szobatiszta a spártya, momentumú boldog idők még nem létezett, volt helyette SZDSZ. Hajnal Miklós diplomakufár nehezményező, egy Áder János köztársaság elnök, nem egy sufniba költözik én meg azt nehezményezem, hogy Hajnal Miklós és olimpia gyilkos pártja a közéletet mérgezi, és aztán eljutunk egészen odáig, hogy összefüggést látnak ugyanaz a szennyes bolsevik gyűlölet árad hajnalból, mint annak idején Kumbélából, Szamueliből, Rákosi Mátyásból. Ilyenkor látszik igazának te ezt jól bírod? Én ezt kibírom. Azt nem mondanám, hogy jól bírom, de hát ezek bértolnokok, akik azért kapják a Fideszüket, hogy ilyeneket írjanak. De egy között nem ilyen bértolnokoknak a művei kapcsán nyert a Fidesz, mert hogy arról volt szó, hogy milyen propagandagépezetet állítottak fel, és a karaktergyilkolásással uh, milyen sikert tudtak elérni most éppen legutóbb a 2022-es választásokon? Részben igen, részben igen, nyilván, de az, hogy én, és egyébként részben a negatív kampánynak nem csak az a célja, hogy a választókat meggyőzze vagy elbizonytalanítsa, hanem az is pontosan a célja a minden negatív kampánynak, hogy az ellenfelet elbizonytalanítsa és az ellenfelet kizökkentse és Tehát amikor, amikor ebbe, én nem én ennyire már vagyok tudatos, hogy, hogy, hogy tudom, hogy ezek az anyagok azért íródnak, meg az én, falamon, amikor megjelennek a hőbörgő kommentek, azok is nem csak azért íródnak, mert valakiben van valamilyen felindulás. Lehet, hogy van néhány ember, akiben tényleg sem van ilyen, és nyilván az ő véleményük én nem fogom ebben elvitatni, bár nem értek egyet velük. De ezek azért is íródnak, hogy, hogy engem elbizonytalanítsak, vagy bárki más, akit ilyen támadás vagy lejáratás ér, azt éppen elbizonytalanítsák. Én, én azt gondolom, hogy ez benne volt az ellenzéki vereségben, de ahogyan mi ezekre reagáltuk, az is legalább ennyire benne volt, és, és az, hogy, hogy nincsen az ellenzéknek erre, erre okay. erősebb válasza. Oké, már van. a szívszavakkal szavakkal írt a dusán, most akkor legyünk ehhez képest konkrétak, és elősegítem. Azt árult el nekem, hogy um, te hajnal Miklós, Mit gondolsz arról a párbeszédről, amely jelenleg az ellenzék és a kormánypárt között kialakult bizottsági helyek és alelnök szintjén, és amelyben legutóbb tegnap volt forduló, és nem született meg um, Én nem nagyon, hogy is mondjam, nem nagyon tudom ezt ilyen kellemes érzettel olvasni, amikor megjelennek ezek a hírek, hogy hogy hány bizottsági helyet ajánl a Fidesz az ellenzéknek, meg, meg az ellenzéken... Mi a gond? Az Mi az alapvető van, amit... gond? Én, én azt gondolom, hogy nem erről kellene a politikának szólnia. Tehát, nyilván vannak tárgyalási helyzetek, meg vannak viták, de, de az, hogy pozíciókról vitatkozunk a fideszel a negyedik kétharmadban, én nem nem veszek részt ezeken a tárgyalásokon. Nyilván van, aki a Momentum részéről részt vett, leginkább az, hogy meghallgassa, hogy mit mond a másik oldal. De, de olyan szintű... Én, én nem gondolom azt, hogy ennek bármilyen szintű hozzáadott értéke lenne érdemben, hogy ki lesz a bizottsági elnök. vagy alelnök egyrészt. Másrészt olyan szintű hangnem, meg vádaskodás van ezeken a tárgyalásokon is. Hát ez, ez, ez igazából nettó médiapolitizálás, politizálás, ami, ami ott van ugyanúgy, mint de amúgy kinek a egy ülésben. Szerintem, szerintem nyilván ebbe lehet akár azt mondani, hogy az ellenzék részéről is erre vonatkozik a kérdés, de szerintem ebben ugyanúgy benne van a Fidesz. Hát Kocsis Máté, meg Hollik István azért a, az, azok a, az, az, a, az a típusú üzengetés, meg már-már zsarolás, amit ők csinálnak, az Szerintem ugyanerről szól. Szóval próbálnak minket hozzászocializálni a, a parlamenti politizálás hangneméhez, meg légköréhez. Én, uh, én ebből igyekszem, uh, igyekszem minél kevesebbet beszívni ebből a levegőből, hogyha, hogyha, hogyha nem muszáj. És mi lesz? Mi lesz helyette? Nem, nem, mi lesz helyette? Vagy mi lesz? Kö Kövér László eldönti azt, jó napot? Én, én azt gondolom, hogy Kövér László fog nyilvánvalóan dönteni ebben a végén. És ezt elfogadja uh, majd a Momentum? Ahogy, ahogy az elmúlt 12 évben mindenről, ha Kövér László valahogy döntött, akkor, akkor úgy döntött. Tehát én, én azért gondolom azt, hogy, hogy ezeket az egyeztetéseket muszáj kettő lépés távolságban nézni, mert ha a Fidesz fel akar rúgni politikai szabályokat, uh, akkor felrúgja. Ha a Fidesz Gentleman szabályokra akar hivatkozni, meg gentleman megállapodásokra, akkor megteheti azt, csak nagyjából az összes gentleman megállapodást mi létezik a politikában, megsértett már korábban. Szóval én, én azt gondolom, hogy így is úgy is mindannyian, akik éppen bemegyünk a parlamentbe, hát kövér lesz, lesz a házelnök nyilvánvalóan, az ő kezében lesz a sorsunk. Én, én éppen ezért gondolom azt, hogy, hogy ez felesleges ebbe, ebbe túl sokat belelátni, ettől túl sokat remélnünk. Okay, mi, mi lesz az eskütétellen? Nem, eskütétel. nem ezem nem nem múlik Jó. az ellenzéknek az ereje, hogy négy vagy öt, Ebben öt, igazad van. van. Abban a táncolásban, majdnem azt mondtam, hogy táncikelásban, ami most azzal kapcsolatban folyik, hogy eskütétel, nem eskütétel, mikor eskütétel, akkor nem kaptok fizetést. Tehát ez a nagy röptű már nagy, magasröptű magas nem hallottam, magasröptű párbeszéd az eskütétellel kapcsolatban, és a parlamenti jelenléttel kapcsolatban, az most éppen hol tart? És a kérdés mögötti tartalom jelentősége egy tízes skálán mekkora, mert hogy egyébként erről beszélgetnek rádó és tévéműsorokban fáradnak tűnő politikusok, halvány lila gőzöm nincs, hogy a nagy közönség ez iránt mekkora érdeklődést mutat, de hát ugye alkalmazkodom, ha úgy tűnik, hogy muszáj, akkor megkérdezem, aztán megyünk tovább, de azt látom, hogy ez valami pótcselekvés, de látható módon ezt viszonylag kevesen vallják be. Beülés. Meg a mi hazánkos hallgató is megkérte, hogy tegye fel ezt a kérdést. Így. Így. Uh, én, én, én azt gondolom, hogy ez kacifántosabbnak látszik a nyilvánosságban, és ez valamennyire a mi kommunikációs uh, uh, hiányosságunk is lehet, meg nyilván az is, hogy ez, ez bonyolulta, meg, uh, meg összetettebb ez a kérdés, mint amilyen, mint amilyen szerintem valójában. Uh, nyilvánvalóan, tehát van az a része, hogy megválasztott képviselők vagyunk, és senki nem mondta azt, hogy nem fogjuk felvenni a mandátumunkat, Senki nem mondta azt, hogy nem, nem fogjuk elvégezni a képviselői munkát. Tehát ez a része meg lesz. Azzal kapcsolatban alakítottunk ki egy, egy, egy elég erős álláspontot, hogy az ellenzéki képviselői jogköröket olyan szinten megnyerbálták az utóbbi években, hogy azon az ülésen asszisztálni a választások tisztaságának a kimondásához, majd minden uh, különböző közjogi méltóság megválasztásához, meg a parlamenti diszpozíciók megszavazásához, uh, amin, uh, ami, ami ugye az alakuló ülés nagy része erről szól. Uh, ez, ez nekünk ebben a formájában, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy teljesen uh, vállalhatatlan. És, uh, és hogyha, hogyha a Fidesz nem akarja az ellenzéki jogköröket helyreállítani, restaurálni és megadni olyan dolgokat, mint például, csak hogy egy példát említsek. Kisebbségből lehessen érdemi vizsgáló bizottságokat alakítani, a Fidesz annak például a Tocsik Márter ügyet egyébként ilyen vizsgálóbizottságon keresztül építette fel vagy gyöngyölítette fel. Ha, ha ilyen jogköröket nem adnak az ellenzéknek, akkor, uh, akkor mi azt mondtuk, hogy Jó, legalább szimbolikus. Én, én ezt egy értem, ilyen. ugye te is, te is megfogalmazod, a, a Fekete Győr egyenesen levelet írt uh, a kocsis Mátéhoz, amelyre nem született válasz, nehéz is. Hát uh, mit válaszoljon erre a Fidesz? De a kicsit olyan ez, hogy, hogy Elindul valaki egy versenyen, elér benne valamilyen eredményt, amely eredmény őt pontosan arra jogosítja föl, mint amilyen helyzetben te most vagy, és ezzel kapcsolatban van egy ilyen széttárt, heg, széttárt kar, hogy hát ezzel most én nem tudok mit kezdeni. Szóval, hogy azt azért valamilyen módon azért az embernek fel, fel kellett volna vetnie, hogy mi van akkor, hogyha országosan veszít, helyben győz és kétharmad de ennek most olyan mértékben nincs meg az erre adott válasz, hogy az ember tulajdonképpen azt mondja, hogy mennyi idő kell még, hogy ez fel legyen dolgozva, mert addig egy ilyen kényszeredett izé van, miközben a te észbeli képességeid a kétharmattól hirtelen nem lettek kevesebbek. Érted a válasz... ugye? Értem, értem, értem, értem, és szerintem tehát, ez, nem, ez nem a feldolgozásnak a, a, a függvénye, hanem vagy, vagy nem tudom, hogy milyen értem a feldolgozás, de én a feldolgozásra egy Hát, hogy arról lelki, beszél mindenki, lelki, még mindig tart az elemzés a, a, a, a, a választási kudarsznak, miközben már elindultak új versenyek. Hát csak azon az új versenyen hogyan tudnánk másképp versenyezni, hogyha még, még mindig nem, nem értjük arra pontosan a választ, hogy hogy, hogy a korábbi versenyeken... Oké, rendben van, és ha meg tenni. fogod tudni, hogy mi volt az oka a vereségnek, akkor hirtelen az mennyiben fog változtatni a jelenbeli politikai megnyilvánulási módon, hogy azt hogyan vállalja az ember. Tehát a jelenre milyen vonatkozása lesz a múltbéli feldolgozásnak? Szerintem egyrészt már most is van hatása, másrészt a jövőben is lesz. Ugye most ez egy abszolút szimbolikus kiállás, hogy, hogy amikor arról beszélnek, hogy milyen tiszták a, voltak a választások, akkor lehetőleg ne legyünk benne a parlamentben. Meglátjuk ebben mennyi pársz tart velünk, meg mennyire, mennyire lesz ebben a Momentum egyedül, de tehát nyilván valamennyire, most is gondolkozunk ezen a jelenben is, sokkal egyértelműbben, határozottabban, meg következetesebben tudja ezt az ember csinálni, akkor, hogyha van egy pontos tanulság a választásokról, meg van egy pontos tanulság a magyar politikában. Van valamilyen grémium, amely ott ül és szüli a gondolatokat, és még nincsen készen a gondolataival? Vagy hogy még? Egyébként például felelt egy olyan testület, amelyik a választást ebből a szempontból vizsgálja, elemzi, igen, ez, ez azért többhetes munka, de, de van, van ilyen grémium, ha, ha, ha úgy tetszik. Jó, hát három hét már eltelt. Azt kérdezem tőled, hogy legyen meg Nagy Attilának a jó napja, mi a véleményed az orosz sportolóknak a nemzetközi bolygatjáról? Még, még, még először a három hétre gyorsan reagálnék. Hát 2018-ban, amikor egy sokkal, én azt gondolom, egyértelműbb konklúziója volt a választásoknak, akkor is utána hónapokig tartott, még az ellenzék először nyilvánosan mutatkozott és együtt mozgott, talán a rabszolgatörvény idejében, és aztán utána még szintén idő kellett ahhoz, hogy megszeresen az első olyan alkalom, hogy közösen indultunk egy választáson, levonva valamennyire a 18-as választás tanulságait Itt ez ugye a 19-as önkormányzati volt, ami, ami szolgált a maga, maga szintjén szerintem sikerekkel, bár kétségkívül az sem volt egy országos átütő siker, de mégis sokkal jobb eredmény volt, mint korábban az ellenzék részére. Tehát és remélem, hogy ennél gyorsabban fogunk tudni most levonni tanulságokat, de, de ez, ez mindig egy időigényes folyamat, és, és én azt gondolom, hogy ezt nem érdemes megspórolni Az orosz sportolókkal kapcsolatban én, én azt gondolom, hogy nyilván tehát egy háborúban vannak ö, ö, olyan lépések, amelyek politikailag is ö, indokoltak, meg, meg nyilván látszik az is, hogy a, a, az oroszoknak a katonai agressziójára egy nagyon erős gazdasági szankció volt a viszontlépésre, Európa, Amerika és még más országok részéről. Én, én azt nem tartom jónak, hogy, hogy orosz sportolókat, köztük egyébként olyanokat is, akik nem szimpatizálnak azzal, amit oroszország éppen művel Ukrajnában, és ebben egyébként az előző betelefonáló úrral szemben én ezt abszolút egy agressziónak is tartom, de, de hogy válogatás nélkül szabadulnak meg az orosz sportolóktól mindenhol, ez, ez szerintem egy olyan, egy olyan szintje, amire jó lett volna, hogyha nem, nem süllyed le ez a, a, a konfliktus. Nyilvánvalóan arról a, arról a tornász fiúról, aki a zét szelfestette a, a, a, a ruhájára, ami ugye a nyugati osztagnak a a járképe, és ez a gyakorlatilag az orosz katonai agressziónak a járképe. Én azzal szemben teljesen jogosnak találom ö, a, a fellépést, de, de csak úgy egyéni szinten mindenkit elővenni ö, Oroszországért, az, az szerintem nem fel. Ha, ha legalább azt mondanák, hogy akkor, akkor zászló nélkül versenyezzenek, vagy, vagy valami olyan megkötés lenne, ami mögött még, még értem a politikai racionalitás, szerintem tehát van, van itt, vannak itt méltán lépések, én, én azt nem érzem korreknek, hogy, hogy, hogy sportembereknek a, a személyes jövőjét teszik tönkre, Uh, hiszen ez nyilvánvalóan semmilyen okay. módon uh, nem vezet kérdez... előrébb a katonai konfliktus megoldásában. Hadd kérdezzem meg tőled, hogy Fekete Győr megkülön a reményt fűzött arra, hogy válaszol neki Kocsis Máté, vagy ezt úgy gondolt, hogy ezt a levelet neki, mint lendő frakcióvezetőnek el kell küldenie, mert ez olyan mértékben beszél magáért. Ez már bizonyos szempontból része annak a szimbolikus politizálásnak, amiről te vagy ti beszéltek, de ha ez előbb azt mondtam, hogy én sem vagyok ti, akkor te vagy ti, ugyanakkor ez az a szimbolikus politizálás ami a nesze semmi fog meg jólnak volt a része, és tudom hogy az igazi szimbolikus politizálásnak nem ez a tartalma de mégis szóval, hogy mint hajdan volt jogász, hogy azt gondolom hogy ez egy célját tekintve alkalmatlan eszköz, meg lett írva ki lehet pipálni én, lehet így is én inkább úgy állok hozzá kettő, kettő dolog. Ha nem, is ír, ha nem írunk ilyen levelet, akkor a Fidesz bármikor hivatkozhat arra, hogy hát mi csak... De itt, itt figyelj, ez fogunk. egy alapvető kérdés, és hogyha folytatjuk ezt a beszélgetést, tehát hogy mondjam, én többé kevésbé megismertelek téged, nyilvánvalóan inkább kevésbé. De ugye a fociban van olyan, én mindig erre hagyatkozom, hogy valamelyik csapat nem játszik jól, és a másik egy sokkal jobb csapat, de valamilyen módon ráerőlteti a saját stílusát a másikra. Igen. Miért kell egyfolytában a Fidesz logikája felül gondolkodni? Én értem, hogy jelenleg a Fidesz egy, egy monstrum, nehéz előle kitérni, de ha állandóan ahhoz méricskéri magát az ember, soha nem lesz egy olyan önállósága, aminek a révén egyszer, ha nem is akar akkorára nőni, mint a Fidesz, mert nem biztos, hogy annak van értelme, de a másikat mégiscsak a méretét tekintve csökkenteni tudja. Nem kell mindenben a Fideszhez igazodni, sőt, nem, nem is fogunk. Az előbb pont beszélgettünk arról, hogy milyen támadások érnek el engem a médiában, vagy milyen értek a múltban, és ezekben szerintem például sokkal kevésbé érdemes. Olyan formaiságok tekintetében, hogy a nyilvánosságban megfogalmazok egy követelést, akkor ennek legyen írásos nyoma. Olyan formaiságok tekintetében, ha nem is a Fidesz van kormányon, hanem bárki más, én azt gondolom, hogy, hogy érdemes adni a formaiságokra, hogy ne erre hivatkozva, mondja valaki azt, hogy hát meg se kaptuk ezt a levelet, hogyan tudnék foglalkozni egy ilyen politikai követeléssel, amit csak a médiában hangoztat valaki, és nincsen konkrétan leírva. Ad egy. Ad kettő. Kocsis Máté reagált egyébként. Kocsis Mátének az volt a reakciója, hogy aki nem jön el az alakuló ülése, az nem maga dönti el, hogy mikor tesz eskült. Tehát egy, egy ilyen burkolt fenyegetés, vagy, vagy nem is annyira burkolt fenyegetés volt, ez gyakorlatilag Kocsis Máté részéről. Köszönjük szépen a választ nagyjából, erre tudok erre mondani, fel fogjuk azt dolgozni. Reméljük, hogy majd ők is foglalkoznak érdemben az általunk küldött feltételekkel, bár nyilván ez, ehhez olyan rendkívül sok reményt már nem lehet fűzni. Kívánom, hogy minél rövidébb ideig tartson ez a vergődés. Én is szoktam én vergődni magamnak is ez ki. Akkor már ezt én ezt is kívánom, mert szépen. nem sokan vagyunk együtt. Köszönöm szépen. Szia. Sajnálom, a... Igen. Jó reggelt kívánok, Györgyevics Benedek van a vonalban, Városliget ZRT vezérigazgató. Um, ugye az időjárás hihetetlenül kegyes volt, amikor ez hogy hívják ezt az izét, ami fenn van a levegőben, léghallit, hát majd ha az ember elmegy a Városligetbe és el akar menni hozzá, akkor ezt minek fogják nevezni? Ballon kilátónak, ha jól tudom. És ez lesz a neve? Ez nagyon jó kérdés, azt hiszem, hogy igen. De figyelj, hol van itt a domb? Én kerestem a, a, a dombot, a domb, egy, és nem találtam. Egy picit mellette, tehát a Kúrjáról Sétány ja, és a, a fölszálló pont között, körülbelül ott, ahol az interjúkat adtunk, ott egy dombon álltunk. Uh -huh. Hát akkor igen, igen. Kicsit olyan vagyok, mint a Karintiban a gyerek, aki ugye felmegy valamilyen dombra, és aztán Isten igazából akkor tudja meg, hogy fenn van, megkérdezi anyukája, hogy fenn vagy-e, és akkor fenn vagyok -e, és akkor mondja anyukája, én nem vettem észre a dombot, de nyilvánvalóan az én hibám. A balon kilátó, mint olyan az elődjéről volt múltkor szó, de beszéljünk a még két szót, milyen elődje volt neki a múltban? De nagyjából 120 évvel ezelőtt az 1896-os millenniumi kiállításnál már volt egy ilyen kötött pályán mozgó az gázballon. Volt. Méretében egy picit kisebb, ha jól tudom, a történeti kutatások azt mutatják, hogy 16 embert tudott fölvinni. Egy picit jobban emlékeztetett, főleg a kosara, a hagyományos ballonok kosarára viszont cserébe 500 méter magasra ment föl, most pont azt mondták a ballon kilátó üzemeltetői, hogy egy nap olyan körülbelül ötször emelkedett a magasba, az 500 méter az most egyszerűen elképzelhetetlen számomra, de valószínűleg um, akkor ott a századfordulón ezek a különleges attrakciók egyen jobban hozzá tartoztak a hétköznapokhoz. Igen, de az, az, az a múltkor beszéltünk, hogy az, az, az, nem, az, az egy hagyományos uh, léghajó volt, ugye, és nem egy ballon, vagy én erre rosszul emlékszem? Nem akarnék ebbe történni. Jó, oké, nem rendben van. Oké, rendben van, nem akarok olyanról beszélni, mert nem vagyunk biztosak. Uh, nagyon szép. Nagyon szép, most már csak az a kérdés, hogy uh, a fizetőképes kereslet hogy alakul, illetőleg, uh, ugye nyilvánvaló, hogy uh, ez is bekerül mind abba a levesbe, a szóáfit értelmében, amelyről beszélnek az emberek a városléget kapcsán, kell, nem kell, kell, nem kell. A fizetőképes kereslettel kapcsolatban akarsz-e megnyilvánulni, vagy ez legyen az üzemeltető gondja? Alapvetően az az üzemeltetőnek a kérdések feladata, de kicsit ugyan, úgy vagyok vele, mint a, a vendéglátó egységekkel, hogy tulajdonképpen azért attól érzem magam jól, és akkor sikeres egy projekt, hogyha ott Vendégek vannak, emberek vannak, magyarul nem egy veszteséges üzletről van szó, hanem működni tud. Tehát nyilván keserű szájíz lenne bennem, hogyha három év múlva az üzemeltető fölhívna, és lesütött szemmel azt mondaná, hogy sajnos nem jöttek be a számítások, és ezt nem tudják fenntartani, működtetni és üzemeltetni. Egyelőre nem látom ennek a veszélyét. Szerintem ez azért alapvetően egy kedves, szerethető és népszerű attrakció lesz, egész biztos, hogy sok turistára van szükség, ahhoz, hogy ez tényleg üzemszerűen működni tudjon. Terep a fővárosi közgyűlésben, hogy ilyen váltogatva beszélgessünk, Gyénémet Erzsébet még a búcsói előtt felszólalt, és utalt egy posztjára, mármint a Facebookon, tudod már, vagy mondjam? A Facebook posztot ismerem, de hogy mire utalt, és erre, mire milyen választok. Erre, erre, erre, Városligeti tó. Mi a helyzet? Ugye azt írja, hogy felháborító, hogy még hetek óta nem tudjuk a Városligeti tóban történt halpusztulás okát, és ugye én egy olyan helyen dolgozom, ahol annak idején Mester Ákos volt talán az első, aki írta, hogy már hetek óta nem tudjuk, akkor az Kaja ma volt kapcsolatos, most az G. Német Elsőbetnek SZ szinten sikerült megtalálnia. Mikor mi utoljára beszéltünk, az ipa a legelején volt. Mi most a helyzet? Ebben a másodpercben a Városlégeti a vizsgálatok alapján minden rendben van. Ugye itt nagyon sok laborvizsgálatot kell és kellett elvégezni az elmúlt időszakban, és egyelőre az a meglepő eredmény jött be az előzetes vizsgálatok alapján, hogy magában a vízben semmi olyan mérgezésre utaló jelet nem találtak a laboratóriumok, ami alapján indokolt lenne egy ilyen méretű halpusztulás. Ugyanaz az üzemeltetője és a kezelője a Városligeti Tónak gyakorlatilag évtizedek óta ez a Egyébként tényleg kiváló munkát végző főkert, aki egy alvállalkozón keresztül látja el a tónak az üzemeltetését. Látta el egyébként még a Demszki által vezetett főváros alatt is, aztán Tarlós főpolgármester úr alatt is, és akkor is, amikor átkerült hozzánk. Tehát ebben nincsen különösebb változás, hogy ki kezeli a tavat. Úgyhogy még a halaknak, a haltetemeknek a vizsgálatáról még nem kaptunk egyelőre jegyzőkönyvet, mint ahogy nem láttuk még egyelőre a Városligeti Tó egyetlen vízpótlását biztosító intézmény, a Széchenyi Fürdő, ami egy fővárosi intézmény, az ő által hivatkozott jegyzőkönyveket sem, de nincs okom kételkedni arról, hogy az ő vizsgálati jegyzőkönyveik is negatívak. Úgyhogy ez egyelőre még rejtély. Ja, igen, egyébként ilyet a, a természet ismert, Tehát nem éleszek az, aki azt mondja, hogy ez nem létezik. Különösen aki... érdekes azért a kérdés egyébként, mert ha nem is nagy létszámban, de más élőlények is vannak ott, kacsák, teknősök, és ők nem pusztultak el, tehát itt kizárólag a halak azok, amik valamilyen oknál fogva elpusztultak. Biztos vagyok benne, hogy ez előbb vagy utóbb ki fog derülni, hogy ez egy mesterséges tó, ahol mesterségesen telepítették a halakat. Én megmondom őszintén, nyilván ez a kommunikációs zavar ez minden irányból fönnáll, de az is meglepett a sajtóból értesültem róla, hogy pont miután elpusztultak, azután történt nem sokkal, de valószínűleg nincs közvetlen összefüggés, hogy a margit tóból áttelepítették a halakat a Városligeti tóba, amiről, mondom, nekem nem volt tudomásom. Ez egy érdekes dolog, hogy vajon miért nem. De ettől függetlenül próbáljuk ezt alapvetően szakmai mederben tartani. Gondolom, én, nem én nem akarom onnan kiverni félelmet és elkerülése a Nem, nem, nem. Én, én azt gondolom, hogy ez nagyon helyes, hogyha egy kőműves kalapácsot lát, akkor azzal üt, hogyha a politikus döglött halat lát, akkor azzal csap. Nekem meg az a feladatom, hogy alapvetően kivizsgáljam, és hogyha valamilyen módon itt valamilyen... Beszélnek, én aztán történt, végképp nem értek hozzá, csak akkor... hogy érted, mint a Móriczka, tehát vagy a nyúl, hogy veszelem a körmömet kotrásról beszélnek. Ezt elsősorban eddig a Velencei tónál és a meg a Dunánál, meg a Balatonnál hallottam, de állítólag itt is kotornék. de még egyszer mondom, akkor mondhatod, hogy ezt hagyjuk abban, mert annyi hülyeséget fogok még mondani, amit olvastam, amivel te nem tudsz mit kezdeni. Szoktuk kotorni a, a tavat egyébként, tehát az a helyzet, hogy rendszeresen Ez lehet, egy milyen mély Nem nagyon mély, tehát ilyen, ilyen másfél méter az átlagos mélység. Ez Relatív sekély, sekélytó, de van, ahol csak 80 centit, tehát mondjuk ott, a kisföld alatti átmény. Ez valahol elfolyik? Ez valahol elfolyik, tehát ez a e, porból lettünk és porrá leszünk, és a fővárostól jövünk és a fővárosba tartunk, tehát a BGH-tól, a Budapest gyógyködőitől érkezik a víz, és a fővárosi csatornázási művekbe távozik, tehát mi csak nagyon rövid ideig e, találkozunk ezzel a vízzel. Úgyhogy igen, ez, ez, ez lefolyik a csatornarendszerbe. ez van ennek egy átfolyása, egy mozgása pontosan azért, hogy ne algásodjon el. Amikor egy kicsit jobban algásodni kezd, akkor mi bekapcsoljuk azokat a vízforgatókat, illetve azokat a szökőkutakat, amik kifejezetten azért kerültek a tóba, hogy az ökoszisztémája azért mégis egy élő. Jó, figyelj, akkor tisztázunk legyen. egyáltalán a főkert kezeli, vagy a főkertnek valami alvállalkozója a víz, Fővárosi intézményből jön, és fővárosi intézménybe tart. Mi ezzel a dolga egyébként normális szituációban a Város Légezértének, különös tekintettel arra, hogy most átmenetleg nem normális szituáció van, és elvárnak tőlük valamit, amivel kapcsolatban azért nagyon nehéz okosnak lenni, mert amikor éppen nem volt semmi, akkor sem voltak ennél sokkal se okosabbak, se hülyébbek. Mi az, amit nektek ezügyben egyáltalán nektek? Tehát magának a Város Zértének, mint intézménynek, ezzel a tóval a dolga? Uh, hiszen például elmondtad, de most emiatt nem hiszem, hogy falnak kell állítani, hogy a főkertet tudomásod vagy értesítésed nélkül telepítette át a halakat, amelyre egy egészen zseniális uh, kitételed volt, most nem fogom tudni megismételni, de látható módon azért ott van a fejedben, de nem mondtál ellenséges dolgot ezzel kapcsolatban. Mi az, ami, ami azon kívül, hogy Génémet Elsébet mint politikus csapkodja a hallal a a, a, a nem tudom, kifejét, felháborít, hogy hetek óta nem tudjuk a Városigeti Tóban történt halpuszulás okát. Ide lenne, hogy a Városiget Zrt. végre szólaljon meg az ügyben. Kedves Génémet Erzsévet, éppen ez zajlik. És adjon magyarázatot a budapesteknek arra, hogy mi történt az egyik legfontosabb fővárosi tóval. Most hirtelen meg se tudnám mondani, hogy a fővárosban hány tó van, tehát ezzel zavarban lennék, de erre valójában milyen eszközei és lehetőségei vannak a Városléges zrt amelynek most felhívják szíves figyelmét arra? Kedves ZRT, tisztelt ZRT megfelelés aláhúzandó, nektek van egy tavatok most, azzal baj van, tessék szíves lenni ezzel kapcsolatban megnyilvánulni. Ö, igen, az egyik legfontosabb feladat a Tóval kapcsolatban, hogyha ö, halszakértő főpolgármester, helyettesek bármit mondanak róla, akkor én magyarázkodjak, de ezen kívül szakmai értelemben nyilván a tónak a tisztítása, a lefolyása, az átfolyásának a biztosítása, ez nekünk, mint vagyonkezelőnek a feladat. Ez nagyon nehéz az egész városligeti tónak a kérdése, ezt nagyon kevesen tudják, és nem is biztos, hogy érdemes a részletekbe belemenni. A nem egy nagy, nagy tóról van szó, de ez a nem túl nagy tó is három különböző részre oszlik, Uh, és a jövőben majd ez a hármas felosztás egy kicsit változni fog, de három különböző részre oszlik. Az úgynevezett felső tó, ahol a Robinson étterem uh -huh. található, és ahol most az inkriminált halpusztulás történt, ez az a része, ahol egyébként ami a legközelebb van a Szétsenyi fürdőhöz, itt történik a befolyás a uh -huh. fővárosi intézményből. Igen, befolyás a fővárosi intézményből, de ez az a víznek a befolyása a fővárosi Igen. intézményből. Értem. Itt is van egyébként egy kilépési pont a csatornába, majd van egy gátszerűség, ahol egyébként a kisföld alatti közlekedik a tó alatt, ez ma a határ, ez alatt van az úgynevezett csónakázó tó rész, amit egyébként uh -huh. a nagy közönség a műjégpálya pályaterületeként uh -huh. lát és ismer. A Városligeti, Városligetről és a Ligetprojektról szóló törvény azt mondja ki, hogy a műjégpálya és speciális infrastruktúrája az a főváros vagyonkezelésében van és marad. Ezt műszakilag úgy lehetett elhatárolni, ez az úgynevezett középső tómeder, ez a nagyobbik tórész, ez maga a jégpálya, ez a főváros vagyonkezelésében van. És végül, de nem utolsó sorban a szintén gáttal elválasztott, hívjuk ezt várároknak, ami körbeveszi mm -hmm. a... Vajdahunyad várát, várároknak vagy alsótónak, ez pedig a, szintén a egy ZRT. vagyok. ezekben nem részében. egyformán van víz, mert amíg az egyikben van víz, addig a másikban könnyen lehetséges, hogy nincs semmi se. Pontosan, tehát az a helyzet, hogy előfordul, hogy le kell engedni a vizet ugye nyilván a műjégpályának az üzeme miatt, illetve azért is, mert a műjégpálya területét a műjég, ami egy fővárosi intézmény és a maga a főváros mondjuk ideiglenesen rendezvényekre adja oda, ez attól függ, hogy éppen ki a főpolgármester és neki mi a polisszia ennek kapcsán, hogy ott víznek kell lennie, vagy nem kell víznek lennie. Azt világosan kimondja egyébként a Városligeti építési szabályzata, hogy abban a szent pillanatban, amikor majd a Városligeti tónak a teljes rehabilitációja elkészül, ha el tud készülni és a felek ebben meg tudnak állapodni, akkor onnantól kezdve biztosítani kell a folyamatos vízzel történő borítást, ez műszakilag akkor válik lehetségesé, hogyha a műjékpályának és csak és a műjékpályának a területét majd külön úgynevezett mobilgátakkal el lehet keríteni, akkor az egy megoldható helyzet lesz, hogy akár télen az ember korcsolyázzon a műjékpályán, és közben körbeveszi ezt az egészet valamilyen vízborítottság. De figyelj, Bence, eltelt most már annyi idő, hogy én nem csinálok abból különösebb kázust, hogy én adott esetben megvédjem a Városliget zértét, hogyha egyébként az én igazságérzetem ezt mondja független attól, hogy a Városliget védők ferdén néznek-e rám, hiszen egyébként a te elmondásod alapján arról van szó, hogy miközben e van egy jogi státusz, az ettől függetlenül, illetve ezzel párhuzamosan ennek a tónak a fenntartását, illetve a fenntartással kapcsolatos körülményeket alapvetően fővárosi intézmények rendezik és végzik. Magyarul a Városliges ZRT legfeljebb valamit sürgethet, épp úgy, mint a főpolgármester helyettes, vagy koordinálhatja ezeket a cégeket, amelyik cégeket egyébként pedig nem koordinálhatja, hiszen egyébként ezek vagy megbizatásból dolgoznak nála, az nem koordináció, részint pedig semmi köze nincsen hozzá, mint például a Szécsényi fürdő. Így aztán az, hogy ti valamilyen önálló jelentést adjatok ki, abban az az abszurdum, ha jól értem, hogy te pontosan abból e, a vízből főzöl, már szíves elnézést kérek a víz használata okán, e, mint amilyen vízből egyébként e, a fővárosi közgyűlés. Mert hogy neked egyébként e tekintetben külön e, halad, külön vized és külön szakértőd nincs. Elvárni tőled, vagy a cégtől, hogy kiadjon egy olyan véleményt, amely valamilyen módon meghaladja mindazt, ami egyébként jelen pillanatban van, az számomra nonszenz, miközben egy politikus nyilvánvalóan, ha meglát egy igen, és akkor most idézhetlek téged, de én nem vagyok se döglött hal, se város, ZRT, se pedig politikus. De én azt jól érzékelem, hogy neked ebben a mozgás tered erőteljesen korlátozott, akkor is egyébként, ha van van okozója e, a halpusztulásnak, és akkor is, ha nem, mert hogy ebben te tevülegesen tevőlegesen nem vettél részt, legfeljebb, ha kiderül, hogy a fűkert valamit rosszul csinált, akkor majd ezt a fűkertnek kell e, elmagyaráznia, vagy a fűkert, a vállalkozójának, de ahhoz épp úgy nincs között, mint hogyha egyébként mindent jól csinált. Csak ugye van, ez... van Magyarországon és máshol is valószínűleg ez a kötelező bűnbakkeresés. Nagyjából, nagyjából ez a helyzet, és értem én nyilván a kérdést és a politikai logikát is ebben a dologban, tehát a bűnbakkeresés és ennek kapcsán az egymásnak feszülés lehetősége. Nyilván én is megtehetném azt, amit főpolgármester helyettes asszony hogy sejtelmes nyilatkozatokat adnék ki a tekintetben, hogy ha itt gond van, az kizárólag a Széchenyi fürdőben történhetett, és onnan jöhetett rossz minőségű. De tiszteltük, hogy dorsan, nem mondtál ilyet eddig, dorsan még. Gyorsan el is tűnt a, a fővárosi csatornába, de nem véletlenül nem mondok ilyet. Mert nekem erre semmilyen típusú bizonyítékom nincs, és az nem az én kávéházam hogy ö, ilyen gondolataim legyenek ebben az ügyben. Ö, én azt is értem, hogy a kérdésfelvetés arról szól, hogy a, ö, és a Facebook poszt is arról szól, hogy esetleg a egy ZRT nem kellően gondos gazdája a felső tónak, és emiatt pusztulnak a halak, tú nem vette észre, vagy szándékosan mérgezte ezeket a halakat, vagy valami ökológiai katasztrófát okozott. Én értem, hogy mögött a Facebook poszt mögött ez van teljes egészében, de az a helyzet, hogy én azért mégiscsak maradnék itt, tudom, hogy ez egy borsevik trükk a szakértelemben, de mégis megpróbálnék annak a talaján maradni. Ha majd látok valamilyen hivatalos jegyzőkönyvet, ami alapján kimutatható, hogy ezért vagy azért adták vissza a lelküket a teremtőnek ezek a csodálatos halak, akkor amit egyébként viccen kívül végtelenül sajnálok, mert egy font túl azon, hogy hogy kedvelem őket, egy nagyon szerethető attrakciója a Városligeti Tónak. Nem voltak mindig halak egyébként benne, ezt tegyük hozzá. Régen kémiai módon végezték az algátlanítását a Városligeti Tónak. Az egy, eh, ahogy szoktad mondani és idézni, eh, egykor volt politikusokat, ez egy új nóvum volt, hogy a, a, a Városligeti Tóba halakat telepítettek és ez azóta egy sokkal ökológikusabb. És, és most ők a levét. Megítták a levét, de előtte megették az algát, szóval, hogy azért ez egy biológiai szempontból egy érdekes, érdekes jelenség, és nagyon szeretik egyébként az emberek. Tehát, hogy én azért kifejezetten sokszor látom és érzékelem, hogy ülnek a, a parton, és nézik. Azért ugye egy tisztességes méretű halakról van szó, hogyha valaki halakról... Igen, a hát ezt most lehetett látni, az, igen. Igen, igen. Szóval én, én tényleg nagyon sajnálom, úgyhogy a víz ma jelentem alkalmas. Nem tudom, halak hallgatják a műsort, de hogy alkalmas halak befogadására. De pont ezt akartam kérdezni, hogy egyébként ki fogja kiadni e tekintetben, vagy ki az, aki vállalja annak az údiumát, különös tekintettel egy ilyen. Sose tudja az ember, hogy mikor kerül egy uh, aknásított területre, függetlenül attól, hogy most az aknásított területre az embernek inkább kelet-Magyarországon uh, túli határterületek és azon túli területek jutnak az eszébe. Tehát például a halak visszatelepítése uh, az időszerű-e, vagy avval meg kell várni az, hogy megszülessen az eredmény? Uh, ugye az a helyzet, hogy... ki kidönt egyáltalán. A halak visszatelepítéséről a Városliget ZRT dönt, úgyhogy az a helyzet, hogy természetesen, amikor negatív laboreredmények lesznek, akkor... De még nincsenek van, a kezedben. De most vannak, a, vannak a, a vízminőség tekintetében már vannak, tehát de júre és de facto ma megkezdhető a halaknak a visszatelepítése... Természetesen, ha nem telepítünk vissza halakat, akkor egészen biztosan kevesebb főpolgármester helyettesi Facebook-poszt születik. Mert akkor ő, nem ő személyesen rövidesen már nem lesz főpolgármester helyettes, úgyhogy már csak az országgyűlésből küldhet levelet. Igen, és akkor lehet, hogy az ország halaival fog foglalkozni, de minden esetre az a helyzet, hogy ettől függetlenül. A kollégáim arról tájékoztattak, hogy annak érdekében, hogy az algásodás ne induljon meg a tóba, akkor, hogyha kontroll labor leletek is, mert mindent kétszer mérünk, uh -huh. méretünk, vizsgáltatunk, negatívak lesznek, akkor ezen a ponton megkezdjük a halaknak a Mer Mert egyébként ugye arról van szó, hogy egy olyan folyamat kezdődik, amit hogyha nem így, akkor azokkal a kemikáliákkal, amelyekkel korábban, de valamit tenni kell. Ez körülbelül mennyi idő, vagy nem vagy halbiológus? nem vagy a csak az is, hogy ez nem halbiológiai kérdés, ugye a kérdés az teljesen hülye volt, hanem hogy nem vagy, nem vagy a tavak ügyében ilyen ismeretekkel tisztában. Nem, um, de azt, azt megértettem, hogy vagy kémiai tisztításra, ér. vagy pedig halakra. Jó, tehát, hogy ez egy időben elodászhatatlan dolog. Szokták kérdezni, és ugye a főváros kapcsán erről rendszeresen szó is van, van egy hihetetlen éles vita, aztán mindenki megszavazza, ember nem érti. Azt kérdezem, ha ez nem titok, de a titok ne válaszolj rá. Miközben egyébként főpolgármester asszony eh, nagyvonalúan és eh, teatralitásról nem mentesen, de én ezt teljesen megértem, aggódik a tóért és a benne levő élőlényekért, van-e normális párbeszéd főkertel, főkert alvállalkozóval, Széchenyi fürdővel? Mert én azt feltételezem, hogy van, különös tekintettel arra, hogy a hétköznapok így zajlanak, de lehet, hogy tévedek. De az is lehet, hogy nem tévedek, de erről nem akarsz beszélni. Melyik variáns fog megvalósulni most a következő másodpercben? Kiváló az együttműködés egyébként a főkerttel. Kiváló is volt, és kiváló mostanában is. Ugye az egész városligetnek a, a gyakorlatilag a zöld felület fenntartását és üzemeltetését továbbra is a főkert látja el. Van, hogy saját állományjal van, hogy, vagy hogy alvállalkozókon keresztül, nyilván bizonyos szakfeladatokat alvállalkozókon keresztül látja el, de például az idős faápolásnak egy olyan tudása koncentrálódik a főkertben, amit én nem is szeretnék megkerülni, úgyhogy teljesen jó az együttműködés szakmai szinten is, és vezetői szinten is, ugyanígy ezt el tudom mondani a széchenyi fürdőről is, tehát teljesen nyitottak, ugyanezt el tudom mondani a fővárosi állat és növénykertről is, mint ők is azonnal segítettek a tónál a kivizsgálásban, tehát hogy ebben szakmai szinten, Teljesen normális együttműködés zajlik. Én meg is mondom őszintén, hogy bár szívesen kommentálok euh, politikai euh, sztétmenteket is ebben az ügyben, de azért alapvetően én a hétköznapjaimat ebben a jól működő szakmai együttműködésben élem, ahol közösen aggódunk azért, hogy mi történik a tóval, közösen próbáljuk megtalálni a megfelelő megoldást, és közösen próbáljuk kitalálni hogy mi legyen a fákkal, hogyha azoknak uh, rossz az állapota, hogyan próbáljuk őket megőrizni, hova telepítsünk. Ez egy teljesen hétköznapi folyamat. Itt több tíz kollega dolgozik, több tíz kollégával együtt napi szinten, és ez egy jó viszony. Visszatérve még a mit balonkilátó. Balonkilátó, ugye azt én láttam, hogy azért ott még jelentős munkálatok folynak valószínűleg az az épület, ami akkor még nem volt kész, az lesz valószínűleg a pénztár, ugye? Így van. Így van. Az, ugye, a, az még biztos... Belül Ennek is, gondolom, hogy lesz egy éjjel-nappali őrzése. Így van. Így Ezt van. mind az üzemeltető látja el? Ez mind az üzemeltetőnek a feladata, tehát a jegypénztár üzemeltetés ugyanúgy mellette van egy a játszótér. Azt a igen, két katoló. épületet, ami mellette van, azokat is ő üzemelteti, vagy azokat bérli a Városligettől? A bérlik őket, de ő üzemelteti. Ez két külön cég egyébként, tehát az egyik, a, aki a ballonkilátót üzemelteti, a másik, aki a, aki a mellette lévő kioszkot üzemelteti, és van ott még egy publikus mosdó, amit a többi nyilvános mosdóhoz hasonlóan a Városliget ZRT saját maga üzemeltet a Városligetben. Az, hogy ennek megfelelő marketingje legyen, és a tulajdonos, aki egyébként itt üzemeltető, anyagilag ebben ne rokkadjon bele, ez az ő dolga, ebben nem vállal részt a Városliget, vagy igen? Mi nem vállalunk részt nyilván, ugyanakkor nyilván az a helyzet, hogy a, a ballon kilátó tényét azt szívesen vesszük a nevünkre is, tehát Hát arról nem beszélve, hogyha fönt van, akkor egy olyan uh, része lett a városnak, hogy az ember óhatatlan rákérdez, hogy ez micsoda. Hát azért egy 150 méterre fent lévő léghajót vagy léggömböt, vagy ballont, elnézést, ha rosszul fejeztem ki magam, azért nehéz nem észrevenni. Igen, azt hiszem, hogy eddig három nap volt, amikor az időjárás engedte, hogy ezek a technikai repülések, berepülések, próbarepülések és üzempróbák menjenek. Uh, talán még... Um, mai, holnapi és holnap utáni napon ezek folytatódnak, ugye pilótáknak a kiképzése, és minden egyéb kérdés, és vasárnaptól indul a nyilvános ö, üzem, nyilván ez is az első időszakban még inkább egy ilyen tesztüzem formájában, tehát ö, de nyilván egy nagyon nagy ö, terheléssel számolnak jó időben az üzemeltetők, úgyhogy ö, ez ugye tényleg mindenhonnan látszik a városból, nagyon jó pofa egyébként, én is kapok rengeteg fényképet innen, onnan, amonnan, hogy úgy látják, hogy ez a városból szállt föl, tehát ezen a három napon azért ezt nagyon sokan észrevették. Az elkövetkező tíz évben ez biztos lehet látni. Hát pontosan, illetve ennek kapcsán hogy ez nem is értik, hogy miért nem megy el onnan, hiszen nincsenek azzal tisztában, hogy ez nem egy léghajó, ami jön, egy, megy, hanem egy hogy ez egy drótkötéllel egy, egy drót a földhöz rögzített valami. Így van, így van. Ennek Úgy a én... beásod a földben lévő részét is láttad? Én láttam, így van, tehát itt egy tulajdonképpen egy nemzetközi standardnek kellett megfelelnie. Ugye egy francia cég volt a telepítő, ez a francia cég telepített a világban működő valahány ballon közül közel 10, tehát ők egy nagy rutinnal rendelkező cég. Nem egy gigantikus történet, ami bent van a Földben. Hát ez Egyébként gondolom, hogy egy, egy, egy viszonylag jelentős csörlő lehet. tehát azért az. A csörlő ugye kívül van, de az, hogy ez, ez teljesen biztosítsa ez az alaptest, az, hogy a 30 emberrel teli héliummal töltött ballon, az minden időjárási körülmények között, bár ugye ennek is komoly szabványai vannak, hogy mikor lehet vele repülni, mikor nem lehet vele repülni, de hogy ha esetleg váratlan helyzet adódna, akkor is... Hát, akkor minket, az, az még ugye nem működött, lehet, mert ugye ott vannak szépen. oldalt rögzítők, amelyek tehát a legkült, tehát, hogy ennek a statikája az ki van találva, nem úgy tűnik, mint aki felelőtlenül. Mert hát ennek az engedélyezését az kivét? Tehát milyen milyen engedélykel egyáltalán ahhoz, hogy egy ilyen üzemeljen? Sok, sok engedélyt kellett beszerezni a légügyi hatóságtól, és számtalan egyéb szereplőtől, ebbe se tudnék pontosan állást foglalni, de azt tudom, hogy a kollégáim ellenőrizték, hogy az üzemeltető minden szükséges engedélyt beszer. E, és ami a hangját illeti, ugye én többször én végülis nem mentem föl, mert egyéb irányú elfoglalhatságaim elszólítottak, meg valahogy nem volt kedvem e, abban a tumultusban részt venni, amelyik nagyjából, mint a budapesti nemzetközi vásárra rohanta meg a standokat. E, ez az életkorommal is összefüggésben van, hogy... E, ennek a hangja az elenyésző ahhoz képes, mint amit villamos csikorgásban, a Mártonáron téren az 50 nem tudom, hanyos villamos produkált, tehát nem lehet azt állítani, hogy ez különösen hangosabb lenne. Egy nézői vagy hallgatói kérdést teszek fel zárás, féleképpen, hogy most, hogy magasak egy gyárak vagy Alacsonyak, ezt ugye alapvetően az emberek a saját pénztárcájukhoz mérik, de én azt kérdezem, hogy azok a jegyárak, amelyeket végül is az üzemeltető kitalált, azt bármilyen módon engedélyeztetnie kell a város Zrt-vel, vagy a saját jól felfogott érdeke, hogy olyan árakat alkalmazzon, amely nem riasztja a nagy érdemét. Saját jól felfogott érdeke. Tehát ebben nincs beleszólásotok? Nekünk, nekünk ebben nincsen beleszólásunk. Nagyon szépen köszönöm a közelműködést. További munkaszereket. Köszönöm, a a köszönöm szépen. Gyógyulást a városligeti Ligetítónak, már nem azt mondtam, hogy a halaknak, de azt hiszem, hogy ott zömiben nincsenek olyan halak, akik gyógyulni tudnának. Aztán ettől a szerencsétlen mondattól. Nem tudtam ugyan megkímélni neked, de már akkor mondtam el, amikor előre exkluzálódtam. Bézé vagy megsértődött, vagy nem tudom, tényleg nem tudom elképzelni. Itt annyit exkluzáltam magamat, hogy, hogy legyen szíves, adja meg a telefonszámát, hogy fel tudjam hívni, most például föl tudnám hívni, de nem adta meg. E, nagyon sajnálnám, hogy olyan benyomást keltettem volna, mint aki csak azért kérte a telefonszámát, hogy aztán ne hívjam föl. Nem erről van szó, egy félreértést, ha az fél volt, szerettem volna tisztázni, ha előkerül, akkor is lesz rá módom, Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adások, a eleget fogok neki tenni. Ne felejtsék, május 9-én hétfőn, ez másfél hétre van ide, nagyon messziről jött ember lesz az klub volt lokájában. Evidencia felbontás, nem szőrszál hasogatás professziólián is szinten a belépés díjtalan korhatása nagyon van. Végül is az ifjúság képviseltette magát, bár kifejezetten gyerekek nem voltak. Rövidesen 712-42, de néhány másodperc türelmet kérek addig. 712-42 A Best magazine nyilvánul meg arról, hosszú katinka, hogy ez a Hosszúkatinka nem olyan, mint a régi volt. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy az a film, amelyet két héten belül bemutatnak Hosszúkatinkával, majdnem azt mondtam, hogy a művésznővel, de látják, ez ilyen fővárosi hanyagság lenne. Hogy az ebből mit fog megmutatni? Nagyon kíváncsi vagyok. Igyekszem tárgyilagosan beülni, aztán majd tájékoztatom önöket az eredményről. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, még egy beszélgetés vár rám, holnap pedig a szokott felállás. 06171242 figyelnék, ha van mire, Ma feltűnően hallgatagok. az a probléma a hosszú katinkával, ha ajátlan másoknak van probléma, hogy ez a hosszú katinka mennyire emlékeztet a régire, hanem hogy a régi az vajon minden szempontból egy olyan hosszú katinka volt-e. Tehát erről én annak idén hosszan beszéltem. Őszintén kíváncsi vagyok arra, hogy hosszú katinka például bármilyen vonatkozásban ebben a dokumentumfilmben tárgyilagosan beszéle arról, ami az ő személyével volt kapcsolatos, és amely csak közvetve kapcsolódott a sportolói karrierjéhez, bár minden a sportolói, sportolói karrierjével volt kapcsolatos. Annak idején, amikor a sportklubban beszélgettünk vele, akkor én ott meg lettem kérve, hogy legyek háttérben. Én egyszer beszéltem vele akkor, de én vittem akkor a primet, független attól, hogy akkor is köztudomású volt, hogy kevésbé vagyok, Hosszú a párti, mint az akkor beszélgető partnerem volt, akinek a státusza akkor tárgyalásműsor vezető volt. Nem tudom, hogy hosszukatink Katinka akarna -e beszélgetni valamit. Ugye felvetődik az a kérdés, hogy vajon a Kejfejancsinak lehetne olyan jövője, hogy például egy-egy héten az ember csinál nagy interjúkat. De azok a nagy interjúk, amelyek Magyarországon ma készülnek, Vejszer Alinda, vagy a Partizán, vagy a Friderikusz révén, vagy a Kadarkai kapcsán, én sose fogom elfelejteni azt, amikor én csináltam egy hihetetlen méreható interjút Vitrai Tamással, és aztán egy héten belül, aztán kit ugye két héten belül ismét interjút vállalt. Tehát, hogy um, elküldtem különböző orgánumoknak az Elsima Lászlóval készült beszélgetést, amely tartalmazott részleteket még ahhoz képes, mint amit a Mandineren írt, vagy a Mandiner-nek írt, de végül is egyik se gondolta ezeket lehozni. Um, Ha az ember csinál, vagy készít egy olyan mérjelható beszélgetést, mint amit én mondjuk készítenék eh, hosszokat katinkával, egyrészt fogalmam sincs, hogy arra ő igényt tart-e, másrésztről pedig hát az nem olyan, ami után az ember 12-1% nyilatkozatot tudna adni. Eh, azok az interjúk, amelyek azután készültek a vitraival, azoknak nem is volt ilyen relevanciájuk. Később amikor euh, meghaladta már a vitrai azt, amit akkor képviselt, hogy ezeket össze lehetett volna hasonlítani, hogy akkor miért nem volt hajlandó egy sor dologban megnyilvánulni évekkel később, pedig igen, az már érdekesebb lett volna. Hozzátéve, hogy akkor is el hagytam azt, amit a Bródi kapcsán nem tettem meg, hogy végül is ezek, ezek olyan interjúk voltak, ahol kötöttem olyan kompromisszumokat, amilyen kompromisszumokat ma már nem kötnék. De ez az én felelősségem. Utolag okosnak lenni az nem nehéz. Ha azt kérdezik egyébként, hogy lenne kedvem ahhoz, hogy az ember csináljon egy hónapban négy nagy interjút, ami egyébként nem olyan nagyon kevés, Akkor azt mondanám, hogy igen, hozzá téve, hogy ehhez egyébként a másiktól egy olyan hajlandóság kell. 06171242. Itt csak visszaemlékszem arra, amikor felajánlották, hogy nekem lesz producerem ha hallom, mert így akarom a hangodat hangosan jön, jön, jön, jön. Ha én ma nem írom le azt a beszélgetést ami György Javisben ezekkel zajlott már pedig le nem fogom leírni egy tízes skálán nagyjából kettes az esélye annak, hogy bekerüljön abba a vérfolyamba ahol egyébként az embereket tájékoztatják arról hogy a hatos villamos ritkában fog közlekedni, vagy sehogy sem, hogyha a főváros ellehetetlenül, amivel kapcsolatban ellen azt mondta, hogy ennek a jelentősége tízes skálán egyes, miközben én azt gondolom, hogy minimum öt fölött van. De például, hogyha a, a parlamentbe az ATV egykori egyenes beszéde, akkor én egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy az emberben ne legyen egy vágy arra, hogy egy nagy interjút készítsen vele az ATV-től a parlamentik cínál. Megkaptam a telefonszámot, még egyszer elnézést. Ezt mondtam, és... Azt írja, hogy kiült ki a kertbe, és ott nem hallgatta a műsort, amiről eszembe jutottam, amikor elmentem a popperért, hogy bevigyem az EHO televízióba, de eltévedtem. Az nem volt egy hétköznapi történet. 06171242 hat egy Nem. Ez nagyon szép. A szép, ha messze van a Messzebb hogy életnél Hiába él ki csak remél Hiába szó, ki Másdegé Holnapra okosabb leszek Az ígyben, hogy a, az Árbózkosárban milyen lehetőségeim Lesznek Hiába fogadjuk égre és földre Hiába eskü és hiába szent beszél Másképp történt minden, ami megtörtént velem, jelen és múlva az életem. Hétfő 8-kor rá egy hétre este fél 8-kor, nagyon messziről jött ember az Aquarium Klub volt lokájában. Most pedig még néhány percereig 061-712-42, majd jön kis Ambrus. Jó reggelt, ja, Horváth például csak akkor átsóhajtottam, nem lehet a szám. ez csoda, sírni kell rajta. Egy a 81-es lemezen van, kérlek szépen, és el vagyok tőle állóban most is, és annyira széplen én is megyek szombaton, ha véletlenül a katonak Lári föltőn, és megkább egy számot elénekelnek, csoda lenne. Az egyik, a másik, hogy a verebes írképzett erre a százatagyot raposztul, és itt egy órával ezelőtt, hogy, hogy végre dallamokat lehet hallani, úgyhogy ő is hallgat téged, hála, Istennek stratégét hallgatni kell a. Köszönöm. Túl Kisamús vagyok, következtem. Én is valahonnan kiszettem, mert mindig hamarabb szokta fölvenni. Nem, valamiért most nem tudtam fölvenni. Azért mondom, hogy valahonnan kiszettem. Nem, ha én, én bénást a telefonban. Végignéztem. néztem. És? Tetszett? Nem én gondolom, a most nem annyira értik ezt, én a közgyűjtésben. Ne felejtsé, ez tévéműsorista, tehát hogyha egyszer ide jönne, akkor látnák is. Tehát ez tévé, és e, figyelj, ez nagyon érdekes. Ugye most már elkezdtünk beszélgetni, elmondom önnek egy percben, meglátjuk, hogy vagyok-e ilyen formában. Nagyjából kerek egy hete voltam a katonai József színházban, és ott láttam a főtitkárok című darabot, amely nagyon nem tetszett nekem, és másnap két mondatban elintéztem, és azt mondtam, hogy csak az nézel meg, akinek muszáj, és mindenkit lebeszélek róla. Másnap egy Messenger üzenet landolt nálam a darab egyik főszereplőjétől, hogy ő nagyon. Da van az én műsoromért, és neki nagyon fontos lenne az én véleményem, mert hogy én semmilyen argumentációt, semmilyen érzkészletet nem használtam, az így egyat a világán senki nem telefonált be, és ő privátim szeretné tőlem megkérni, vagy megkérdezni azt, hogy nekem mi nem tetszett az előadásban, amely borzasztóan megindított, mérhetetlen elszégyeltem magam, hogy két mondattal elintéztem, független attól, hogy azért én ennyit után tisztában vagyok annak a jelentőségével, hogy mit jelent a kimondott szó sokkal nagyon mértékben, mint azt feltételeznék, és a véleményem nem változott, de imáron argumentálva és elemezve el tudtam mondani, amit ráadásul el is fogadott, sőt elkezdett ő is beszélni, és ezt csak azért mondom, mert reggel két mondatban elintéztem a tegnapi közgyűlést, és senki nem kérdezte meg, tehát ha valaki most írna nekem onnan, hogy mondjam már meg, hogy miért priváti, mert ő egyébként ezt reggel nem hallotta, és nagyon rosszul esett neki, akkor annak a mi beszélgetését ajánlanám. Akkor kíváncsi vagyok, hogy mi nem tetszett a közülésben. Semmi. Ön ezt hogyan bírja farca végigülni? Nem tudom. E... Na, azt hiszem, úgy vagyok vele, hogy, hogy ha nem farcol nem a is pont ugyananyján hosszú lenni, és pont, hogy hallgatnám végig a dologba. E... Én megpróbálok számukkal és tényekkel érvelni, aztán ezek általában leesnek a földre, már olyan szempontból, hogy nem arra van. Jó, a akkor reakciót. menjünk egyel, beljebb, vagy többel. Az hogyan van, amiről én nem tudok? Mert honnan is tudhatnék ugye azért a bizony Ugye ahhoz, hogy én ezt ismerjem, ahhoz nekem oda be kéne költöznöm, és valójában főpolgármester helyettesi kabinettagnak kéne lennem, bizottságokra kéne járnom, az egész napom ez lenne, és akkor már a fővárosi közgyűlés alkalmazásában állnék. De az hogyan van, hogy vérre menő, vagy látszólag vérre menő, de személyeskedéstől minimálisan sem tartózkodó vita zajlik, majd mindenki egységesen megszavazza. Ez hogy van? De nem az első volt azért. Tehát, hogy, Én értem, nekem is de először figyelés. kérdezem. Nem tudom megmondani, és, és nem is feltétlenül értem mindig, hogy most miért generálódnak olyan felszólások, amelyek után meg pedig egyhangú igaz szavazatok vannak. A bizottságüléseken ennél egy fokkal szakmaiba történet, ha egyáltalán elhangzik ott bármi is, és ez mindig nagyon szoktam, hogyha valaki úgy szavaz, nem már vagy tartózkodik, egy előterjesztés, hogy valójában nem tudom meg, hogy mi a baja bele. Mert ugye azzal nem tudok mit kezdeni, hogyha nem mondják el. Mert lehet, hogy a végén arra jut, hogy az én érveim hatására is azt mondja, hogy egy sem érte ezzel egyet. De legalább, valamennyi bizottságban van. megjelenik, vagy nem? Én mindegyik bizottságon ott voltam eddig. A ciklus elején voltam. Nem, nem igaz, azt volt egy bizottság, amikor okay, azok maradt, már <gül> <gül> kettőre, Kivétel de, erősít. Kivétel. De, de mondja már meg nekem, hát, tehát, tehát ha, ha, ha én ezt nem látnám, ugye, mert ugye ezt a karácsony szoktam mondani, hogy ehhez képest, mert ugye ö, ugye elvileg azt se kéne megmondani, hogy mi a helyzet, mert ugye ott van a szavazás, és aztán mennek tovább. Vagy ezt egyébként annak az eredményét mindenképpen el kell mondani? Igen, be kell mondani, mert ugye ez a is került. Tehát ugye van egy szó szós és abban is azért olvasni kell, hogy akkor történt. Meg be kell mondani, hiszen a viszonylag bonyolultabb a, a rendszer, vannak mindezőtt minősített többséget igénylő döntések, ahol a, a lakosság arányosan kell nézni, hogy megvan-e a szükséges többség, uh -huh. és vannak az egyszerű többségek, amikor a jelenlévőknek a, a abszolút többségének kell egy irányba szavazni, és az dönti el a, a szavazást. És ezért önmagában az, hogyha a kijelzőn látszik az, hogy volt, vagy piros felirat van a nevek mellett, az önmagában nem dönti el a szavazást, ahhoz azt kell, hogy, hogy a fő látjuk a monitoron, hogy milyen szavazás van, és akkor ott azt lefordítja nekünk, hogy megvan-e a minősített többség, hogyha szükséges vagy nincs meg. Tehát ezért kellett beolvasnia neki. Tehát nekem Wintermantel, Zsoltalk, Kovács Péterrel, Ugi Attilával nem sorolom fel az összes embert kellene beszélgetnem, arról, hogyha egyébként ott így beszélnek, akkor utána miért szavazzák meg? Hát igen, legalábbis a frakcióvezetővel biztosan kéne beszélni, és akkor ő talán elmondaná, hogy... De volt már ilyen, már volt ilyen, a, és a falsúlyosabb ügy volt a 14 év alattiaknak a innyes utazási kedvezménye. Hosszú vita volt, majd megszavazta egy hamul közgyűlés. Mert sok szempontból, nem azt mondom, hogy teljes egészében, de sok szempontból olyan, mint egy inverz parlament. Ez abszolút egyébként. Tehát, hogy egy Ez a probléma, mert szerintem a, a struktúrált vita, keretek azok mindig fontosak, mert egyébként akkor egy szétfolyó, ö, ilyen, ilyen kígyóként egymás bácsi témák lennének, akkor nem lehet követni a miről van szó, tehát hogy ebből a szempontból egy parlamentként működik valahol a közgyűlés, de, de nem lehet követni teljesmélet, mert én még nekem se, hogy mikor milyen szavazási eredmény lesz. Én össze a bizottságban ott vagyok, tehát elvileg én, én a tíz játékként magamnak kottázni szoktam előtt, hogy melyik lesz egyhangú és melyik nem. Azt is mondom, hogy 90 os oroszsasig el is tudom találni, de mindig az a 10 százalék, meg is lehet, hogy mi történik. Ön mindig ilyen fegyelmezett volt? Hát azt hiszem, hogy igen. igen ez nem feltétlenül, én vagyok ebben jó. Miért meg kell kérdezni? Az Mert voltam? néha azért már, már a határán vagyok, annak csak hát nincsen milyen a viszonyunk, hogy berakja magát egy oldószerbe, hozzátéve, hogy ugyan ezt a szakmai feladatot egyébként el tudnál látni egy Fidesz vezetés mellett is? És megkérdez, azt is meg tudom mondani, hogy ezt miért kérdezem? mert ha bár az ön megnyilatkozásai a műsoromban abszolút baloldali elköteleződésről tesznek szót, vagy a baloldali elköteleződést feltételeznek, sőt, mutatnak. Azok a témák, amelyekben, ha önállóan megnyilvánulhatak, azok teljesen nyilvánvaló, hogy elsősorban olyan témák, amelyek ma szociális felzárkóztatás, nem sorolom. De ami a szakmai jellegét illeti, E, azt olyan mértékben e, ajánlja föl a városvezetésnek és az egy, az, egy, az egy városszolgálat, amely városszolgálat egyébként e tekintetben akár egy jobboldali városvezetésnek is felajánlható lenne, vagy nem? Szerintem ez nem így működik. Ugye ez a Kicsit ez a szakértői kormányzás mítoszát. nem, nem. kérdésével. Nem, nem, én ennél rosszabbat állítok. Én. Azt mondom, hogy miközben én látom az ön baloldali elköteleződését, látom a permanens, de lehet, hogy csak belemagyarázom, látom a permanens távolságtartását adott esetben a saját oldalán lévő politikai megnyilvánulásoktól is. De ez, akkor azért mondom, hogy, hogy ebben második látjuk szegyobb a politikát, mert van, hogy ez a klasszikus, dolgozós pártpolitikai történet, amiben nyilván nem veszek részt, mert két oka van, egyrészt én ebben nem hiszek, hogy ez az, aki vagy a pillanat bírt uralására szolgálna, lenne együtt két hatásossága. A másik meg, hogy nyilván nem vagyok, nincsen párt mögöttem, tehát nem pár vagyok, ezért nem fogok ebbe beleszállni, de egyébként legfőbb bokom tényleg azt, hogy én ebben nem hiszek ebben az a, most nagyon oda szúrok a másiknak, Sokkal inkább hiszek abban, hogy, hogy miért is vagyunk itt, és szerintem ezek sokkal inkább szakpolitikai meg... Ebben önnek teljesen igazából mondok, nem voltam teljesen érthető e tekintetben kilóg a saját táborából is. Ezt nem tudom. Nyilván vannak mások is, akik ugyaníg nyagoznak, és olyanit szeretnek. Szerintem, általában egy... A egy városvezetésben bölgármest... nincsenek. Én nem látok e... mást ilyet. Ez lehet. A polneremesterek között azért vannak. Lehetséges. Azért, hogy más kell hozni a... Az esetet is a más, mert ha a, a főpogányos, nyilván közvetlenül választott, azért nem lehet azt mondani, hogy nem, nincsen pártpolitikai karaktere. Például azért is miniszterelnökér ott is volt. A, a másik a, a, a többi, a, a többi főpogányos helyettes pedig párt által delegált vázítat, még hogyha nincs is ilyen közjogilag, de, de valójában a koalíciót alkotó pártoknak a képviselői a városvezetésbe, tehát ők nekik van egy ilyen klasszikus feladat. Szerintem itt már nincsen arra szükség, hogy én is ugyanazt a... Azt a... Ezt én értem, feladat, de, de most már látható módon nem akar arról beszélni, amiről én beszélek, mert ennyire nem szokott nem érteni, úgyhogy leszállok erről a lóról. Azt kérdezem öntől, hogy miközben van ez a báb színház, vagy van ez a víg színház, vagy van ez a nemzeti színház, amit egyébként fővárosi közgyűlésnek hívnak. A szó átvét értelmében, ahogy ez annak idején még a szocializmusban ki volt írva, amikor nevelkedtem, hogy a tatarozás alatt az üzlet zavartalanul üzemel, ez többé-kevésbé igaz, vagy nem igaz? Mert ugye az ember azt feltételezné, hogy egy ilyen hangvételű fővárosi közgyűlés alkalmatlan a tartalmi munkára, és közben nem csak az öntnel való beszélgetés, hanem a hétköznapok, illetőleg ahogy szavaznak, az azt mutatja, hogy ez nincs fel Feltétlenül így, de mennyire zavartalan, ha zavartalan, illetőleg, hogy akkor ez tényleg csak egy színház-e? Nem színház, abban a szempontból meg ö, fájóan alkalmatlan, hogy konstruktív szakmai vita nem tud kialakulni, aminek a végén egyébként valamilyen közös módosítókkal lehetne olyanná tenni, hogy mindenkinek elfogadható legyen, és ezzel nem is feltétlenül hogy gyűlés lenne alkalmas, mert előtte való szakmizottságban sokkal értelmesebben lehetne és hosszabban beszélni egyes kérdésekről. Mond néhány ideig ez meg is történt. Tehát, ugye a tegnapi napnak a egyik legfontosabb és a legnagyobb oldalai vitája, a BKK, BKV üzleti tervének a kérdése volt, akkor a bizottságokban szinte 3 három órát foglalkoztunk vele előtte a három bizottsági tárgyalási körbe. Majd utána megbejött ez a, az egyébként nem értelmezhető vita számomra. Oké, okay, de most maradjuk a, a BKK-BKV-nál végül is, akkor ez ügyben a fővárosi közgyűlés ténap ez ezügyben mit mondott ki? A tegnap a közgyűlés elfogadta az üzleti terveit a BKK-BKV-nak, és azt mondta, hogy akkor ennek mentén ezekkel a kockázatokkal kell dolgozni, és hát nyilván az a feladat, hogy a tulajdonosnak, tehát magának a fővárosi önkormányzatnak, meg tárgyalnia kell mindenkivel, akivel lehetséges ebben az ügybe. A kormány, Én ezt értem, értem, de jelen pillanatban a fővárosi közgyűlésnek a BKV-BKK-val -BKV kapcsolatos üzleti terve a jelen körülmények között tartható-e vagy sem? A jelen körülmények között nem tartható. Akkor mit fogadott tartható, el tegnap a közgyűlés? Azt az üzleti tervet, amiben... Ami tarthatatlan. Hát, teljesen nem. A te, tele vannak bizonytalanságokkal, és van bizonytalanságokkal, amelyik mindenkitől függetlenül, ilyen a háború. És, a, és mondjuk a kormánytól függő, ilyen például az kompenzáció. De egyébként azért, azért fura nekem, tehát azt mondani egy üzleti tervre, hogy az teljes mértékben fiktív, meg nem szabad ilyet elfogadni, mert egyébként hát abban az üzleti tervek tele vannak bizonytalansággal. Például már egy nagyon pici cég esetében is tényleg az a megrendelés állomány, ezt tud -e teljesülni, ami az üzleti tervben szerepel. Szóval bármikor történhet egy Vistmajor, de nagyon jól beszélt. De ha ez kereskedelmi alapon menne, akkor ezen az alapon onnan lehetne tudni, hogy jól megy a fővárosnak, hogy gyakran jön a hatos villamos, ha pedig nem megy jól a fővárosnak, akkor ritkán jön a hatos villamos. De mégsem ennek alapján megy a hatos villamos, hanem annak alapján, hogy mi a menetrendje. pedig hát azért az is érdekes lenne, hogy egy jól működő főváros, pénzügyileg jól működő fővárosnál gyakran jön, másnál pedig ritkábban. Ezt is meg lehetne érteni, függetlenül attól, hogy a nép kicsit furán nézne erre. E, nem. De önök ugye lehet. elfogadtak egy olyan e, határozati javaslatot, aminek a pénzügyi e, kitettsége egy tízes skálán hanyas. Nyolcas? Hát egy hetes nyolcas. Na. Műtosan. De a költségvetése is ilyen, de hozzáteszem az hogy ország költségvetése is ilyen. Tehát honnan tudjuk ebben a pillanatban, hogy a központi költségvetésnek nem kell 1200 gyárdos tőkepontlást ad egy is. Oké, okay, tiszta beszéd. Azt mondja olyan, meg, a... hogy mennyi ideig tartható a jelen állapos szerint semmi nem változik a BKV-BKK-nak az üzemeltetése. Akkor az esetben, hogy a kormány nem adja meg az energiáipari kompenzációt? Semmi. Ugye úgy van, mint ahogy ma van április 27-én vagy 8 án akkor nyilván a, a, az van, amit a bizottság, amit a közösen sem, nem lehet végigcsánni. Még mindig nyilván hogy a 4-es, 6-os nem fog járni, hanem akkor évvége fele a cégnek azon kell elgondolkozni, hogy nyilván a dolgozókat ki fogja fizetni, de a szállítókat már nem fogja tudni kifizetni. Szállítóknak itt nevezünk? Például a MOHOT, akit a vásárol. Ez mikorább? Ez attól függ, szerintem az év ö, vége fele november-december tájékelhet. De, de mivel ez sok tényelőt függ, ö, hogy ez most november-december de vagy december elejére esik, de annál ö, azokkal az időpontok biztos... De ő mégis fél éves költségvetésről beszél, és a november-december az nem fél éves. De én ugye a ö, a, a fél éves beszéltem, most pedig a, a Oké, okay, ebben végét tökéletesen végét, igaza tökéletesen van. van. Mi, az, mi az, ami hamarabb fog az ön pontosan van a fővárosi közgyűlés körmére ígni? Azt hiszem, hogy pénzügyűleg hamarabb a békeket a, hát a, a ködünkre. Ja, e, most mondta, e... hogy november. Uh -huh. Mi az ellentmondás? Mert hát hát az, hogy azt mondta, hogy ez az egész fővárosra vonatkoz, és azt mondta, hogy akkor mi lesz a fővárosban olyan, ami az első fél év után, el lehetetlenül abból adódóan, hogy a költségvetése a fővárosnak ezt nem teszi lehetővé azon a szinten a működtetést, amit egyébként megígértek, vagy ami egyébként az elvárt. De a főváros költségvetésből most be van egy összeg, ami biztosít a közösségi közlekedéshez. Ez fixes utalnunk kell. De ez egy kérdés, hogyha még csak vannak hajtunk egyet, akkor tudjuk-e utalni, de jelen pillanatban ezeket utalunk kell. Ezen kívül van a BKKBKV-ra kockázat, mert hogy elszálltak az energiárak, amire már nincsen a fedezete a, a cégnek, illetve onnan lenne fedezete, hogyha a közösségi közlekedés energiák... Oké, rendben van, a de a Füriás Balázsral való kormányi. beszélgetés vagy amit a Bagdi Gábor mond, az ugye azt mondja, hogy egyébként mindig panaszkodnak és egyébként a dolgot megoldják. Magyarul, ha semmi nem változik, júliusban, augusztusban van-e olyan pregnáns kitettség? Hülyeséget kérdezek, van-e olyan kitettség, ami pregnás változást idéz elő Budapest üzemeltetésében? Nem, mert azt mondtuk, hogy álva hol a történet, és azt mondtuk, mert egyébként elmondtuk tegnap is. Tehát addig fogjuk ezt csinálni, amíg a nem kell a négyes os járat. De, de itt, itt most kivételesen saját maga is önellentmondásba kerül, hiszen de egyébként... Nem, nem, nem, körülök, nem Ez ugye az értelmezése, aminek úgy irány mindenbe Szóval ez egy milyen cingelítás szerintem. Ó, igen, igen, igen, de először vagyunk ilyen konfliktus szituációban, és mindjárt felveszi a sündisznót. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy akkor ez nem egy fél éves költségvetés. De. Csak ugye, akkor számoljunk végig együtt. Ahhoz, hogy a főváros tabályosan teljesítse az évet, ahhoz neki nem lehet számla hitele. Hm? A főváros folyószámla hitele 25 milliárd forint. Ezt december ember hagyom, vissza kell fizetni. Uh, mi történik akkor, hogyha nem fizetjük vissza? jogosan kérdezheti meg. Nyilván negatívba lesz a folyószámnak, ettől még az élet megy tovább, sok magyar állampolgárnak sajnos negatívba van a folyószámlája. Megsértjük ezzel a gazdasági stabilitásról szól a többi. Ennek mi a következménye? Valójában szomtűen uh, jogi értelemben nincsen. Nyilván nem szabad törvését is elkövetni, az, az viszont ez egy komoly ért, hogy ne csináljunk ilyet. Miért mondom, hogy fél éves a költségvetést, mert nagyságrendileg hiányzik belőle 50 milliárd forint, 25 milliárd forint, 20 milliárd forint a működési ágon, és 32 milliárd forint, tehát számoltam, 52 milliárd forint, ami hiányzik, 32 milliárd a fejlesztési ágon. Nyilván, ha a fejlesztések lassabban haladnak végre, akkor pénzügyleg nem kell ez a 32 milliárd teljes mértékben, és a 20 milliárdra van egy feladvány, amire most ebből a pénzből nem tudni válaszolni, de 20 milliárdra kell valami megoldást találnunk május végi közgyűlésen, hogy arraért tudjuk löpni a problémát. Pénzügyileg el lehet jutni december 31-én éjfél előtt egy percig, amíg még a hitelt tart, de akkor vissza kell valogyan fizetni a dolgot. Érzem, a BKK-nak is van folyószámlahitel, de ezt is vissza kell fizetnie. Tehát nem az a feltétlen probléma, hogy nincs a számlám pénz, hanem az, hogy szabályosan, törvényesen hogyan tudja befejezni ezt az évet, anélkül, hogy ne legyen hitele ezeknek a cégeknek, és ezt a szabályt nem mi állítottuk, hanem a kormány állította elénk és minden önkormányzat elé, még egy olyan helyzetben, amikor a gazdaság fejlődött, nem pedig visszaesés volt. Na ez a probléma, és ezért beszélek én fél éves költséget is politikai értelme, vagy ez mindig fontos, tenni, hogy értem a politikai fél éves Igen, de pontosan egy nagyon jól beszélt. Pontosan erről van szó, hogy mitan ön általában nem szokott politikai beszédet folytatni. Ennek következtében önmagában ellentmondásba kerül az a kis Abrus, aki mégis belevegyít a szövegébe olyan politikai elemet, amely az ő esetében egyébként fehér hollona szokott számítani. Könnyen lehetséges, hogy Fialaj János most erre reflektált, anélkül, hogy ezt így meg tudta volna mondani, de tessék, kis. Kamrus maga megadta rá a választ. De a politikai értelemben félves és biztos, hogy ebből az összetételbe használtam már ebből a műsorban, akkor még nem akadtunk fönt ezen egyikünk se. Én azért, azért, azért uh, húzom alá ezt mindig, mert hogy államhasználatási szem volt. Állam Jó, csak abban gondoljon bele, hogy ez közül. még jobban volt cifrázva a múlt héten, mert ugye én még kértem öntől kommunikációs tanácsot is, amit nem voltam rest elmesélni Horváth Csabának, aki ugye önnel szemben amputációról beszélt, és ő elmesélte azt a műsorban, mert ez Horváth Csabának is ki van a négy kereke. Ezt most aztán, hogy polgármesterként beszélgetünk, ezt teljes mértékben tapasztalom, függetlenül attól, hogy emberek egyébként róla milyen véleménye vannak. Tehát ki van a négy kereke, és elmondta, hogy a politikai beszédnek is vannak, Ilyen és olyan fokozatai, ön alapfokozatban beszél, de ez ránézve nem kötelező, nem pontosan így fejezte ki magát, de ez volt a lényege. De most itt aztán adott esetben Fiala János, ha akar, eltévedhet. De akkor akaratán kívül is eltévedhet. Hogy tudok segíteni abban, hogy akkor vissza, hogy hogy nem, nem, tehát hogy a, kikerüljünk ebből a ködből. Mert, Nagy, hogy a, nagyon a, nagyon nehéz. A megnéztem, megnéztem a mm, Horváth és uh, szerintem ő nem arról beszélt, hogy a situációt kell végre hajtani, mert pont az mondta, hogy nem szabad ilyeneket csinálni. De lehet, hogy én értettem rosszul a szöveget, az élő szöveget, vagy volt, és én értettem bele mást. Szerintem nem mondunk mást, mint hogy azt a játékot, hogy a pénzügyi problémák miatt a főváros elkezdi egyesével lavagdosni a végtagjait. Tehát mondjuk érze a 4 hatos 6-os ritkább baját beállítunk buszjáratokat, ritkítjük a közszolgáltatásokat más területen, annak semmi értelme nincsen. Mert nem ez a társadalompodik cél, hogy a közösségi közlekedésből kevesebb legyen, hanem sokkal inkább az, hogy több legyen. Ebből következően olyat nem játszunk, hogy elkezdjük magunkat feldarabolni, inkább akkor állva halunk meg. Tehát ahogy a, polgár, a főpolgármester mondta, akkor jöjjön a pénzügyi csőd mint hogy akkor miért itt fel darabolgatni magunkat, és aztán a kormány meg azt mondja, hogy hát lám lenni, közösségi közlekedés sem tudják működtetni. Miközben, és ez egy fontos dolog, azt mondjam már, hogyha már a számoknál vagyunk, hogy a 2016-ban még a város adóbevételén 55 a -e ment el közösségi közlekedésre, 2022-ben ez már 80%-át fogja elgyújni, tehát azon jelződjük meg drágyunk, a közösségi közlekedés működtetése az adóbevételekhez viszonyítva, és a városnak egy adóbevétele van, az ipadiszt adó, és miután ezt csonkolta a kormány, ezért is van ezt többet. Jó, között, akkor hadd mondja, ön ugye, ugye az ATV-ről beszél, nem engem látott, ugye? Vagy nem a beszélgetésünket látta? Nem, nem, nem, nem, nem Tudnám ajánlani magamat is. Azt mondja, Kis Ambrus főpolgármester helyettes, ez tehát az én interjúm uh, Horváth Csabával múlt hét péntek. Kis Ambrus főpolgármester helyettes azt mondta a Jancsiban, hogy Budapest nem lehet olyan anyagi helyzetben, ami amputációt igényelne. Ön viszont éppen ezt, ezt a szót említette az ATV-n. Van ennek jelentősége? Válasz. Hogy ne lenne? Az igeidők fontosak a műsorban, helyesen használtam őket. Most amputációnak tartottam korábban az előzévi költségvetés kapcsán a zöld kokár 30%-ának leszerelését, mert a város visszalépett egy szolgáltatástól, ami hiányzott az utcákon. Abban igazabban Kisamrustbanak ebbe maradtunk, hogy politikailag nem fogunk amputálni. Én csak arra utaltam, ha a kormány elvonna az iparűzési adót, az nagyjából a sakmat, mert nincs olyan önkormányzat Magyarországon, ami ezt ki tudná mozogni saját egyéb bevételéből. Ha a kormányjal nem sikerül megállapodni egy tisztességes keretrendszerben, akkor súlyos döntésekkel kell számolni, nem feltétlen idén, nem feltétlen jövőre, de a műszaki amortizáció folyamatosan sok 10 milliárd forintot igényel, a formában nem lesz, és ebben a formában nem lesz fenntartható a működés. Mivel nem akarunk járatokat ritkítani, törölni, rossz minőségű közlekedési eszközöket szállítani az utasokat, ezért konszolidált. Amputációra van szükség, amelyhez a kormány is kell. És itt tovább, és így tovább. Hát ez valójában a szól, hogy a kormánynak pénzt kell iszrakni a rendszerbe, szóval a, nem hogy a jármű államai szalújítása javítása nem valósulnak, hanem még a... Rendszerbe. Jó, de csak az is benne van, hogy ő már amputációnak tartotta a kukák eltüttetését is. Már egy kitartotta amputációt. Én Horváth vagyok. Csaba. Horváth Csaba, igen, de ugye azért sokkal nagyobbakról beszélünk, amikor a járatét Én fogalmaz. ezt értem, csak az a kérdés, hogy a körtét az almával és szakarjuk, e hasonlítani? Hát én erre nem tettem kísérletet eddig. Csak hogy hát ezt most mondom, hogy, hogy, hogy, hogy ezek azért nincsenek tökéletes fedésben. Azért annak van hátránya, hogyha az ember annyi időt tölt a vezetéssel, mint én. És, ez, és ráadásul az, amilyen módon én adott esetben úgy tűnik, hogy éket akarok önök közé verni, semmilyen ég, valamit nem értek, diszkrepanciát tapasztalok, és próbálom azt a félreértés, vagy azt a meg nem értés, vagy azt a különbséget feloldani, amit én érzékelek. Ennyi az egész. Fúra mondani, én ezt nem érzékelek, és azt most nem tiszteljéptimusból mondom, hanem nem érzékelem az ellentétet a dologba, sőt nincs is. Tehát ugyanarról beszélünk. Hozzá Csaba azt mondta. Aztán fura néz hogy most én magyarázom az ő szavait, de hozzászabban azt mondta, hogy amit ön felolvasott, hogy a, a, a, a hogy elkerüljük az, hogy csonkítsuk magunkat, az állami segítségre van szükség. Viszont nem akarjuk csonkítani magunkat, tehát megyünk addig, amíg lehet, a maximum. De már csonkításnak nevezte a kukát, tehát nem akarjuk magunkat csonkítani, de már túl vagyunk rajta. De szerintem van különbség a között, hogy leszereltünk az öt kukáknak egy részét, és ez 2021-be történt. A között, hogy egyébként a közösségi közlekedést az működik képesen nem. Ez Én ezt értem más... de könnyen lehetséges az A szpontból más... Alma és körte a dolog nagyon nagy mértékben, tehát nem lehet ezt a kettőt. Én ezt értem, csak ugyanakkor azt is lehetett volna mondani, hogy nem lesz olyan állapot Magyarországon, hogy ilyen mér vagy Budapesten, hogy ilyen mértékben kelljen csökkenteni a kukák számát, miközben egyébként a szemét mennyisége nem csökken. De a kukák nem voltak annyira fontosak, mint a hatos villamos. Nem összehasonlítató kettőnek. Én ezt a, értem, a, én összehasonlítottam. A, és egyébként azt mondom, hogy nem is ennyire egyszerű a dolog, hiszen vannak nyugat európai városok, ahol egyetem szinten nincsenek is kicsitvédszámatasak, De azért mégiscsak abban az irányban hogy a, a hulladék gazdálkodás, hogy minél több hulladékot tudjunk visszaforgatni a körforgásos gazdaság miatt a, a, a rendszerbe, ahhoz pedig a szelektív gyűjtésnek kell teljes mértékben elterjednie, azért még messze vagyunk, még a lakossági hulladék esetében is, de azért a, a, azt is hogy a zöld kukáknak egy része lesz került, és hogy a közösségi közlekedés az működik képesen vagy nem, azt szerintem az, az nem jó dolog, nem jó irány, mert még akkor elkezdjük relativizálni a problémákat. Nem, én csak azt mondom önnek, mint kuka szakértő, vagy a kukák iránt szolidaritást érző személy, hogy e, mérjünk egyenlő mércével, miközben egyébként a dolgoknak a fontossági sorrendjében van különbség, de először érzékelek önnél egy olyan megtorpanást a kettőnk beszélgetésében, ami korábban nem volt, és ez engem arra hív föl, hogy oldjam a létező vagy nem létező feszültséget, és azt kérdezzem meg öntől, hogy van-e az ön szemében egy ideálisan működő főváros neve Budapest? Nyilván van, és persze azt is tudom, hogy ezért ez attól ideális, hogy nem fogjuk elérni. De ez nem egy e... David Lynch film? Tehát nem Lynch arról van szó, hogy módon kell föl a nap, piros madarak énekelnek, és közben valami Angelo Badalamenti zene szól? Nem, ez körülbelül arról szól, hogy két dologban már most meg tudnánk mondani, hogy öt év múlva mi fog történni, az egyik dologban a infrastruktúrának a fejlesztésében, tehát nagyon leegyszerűsítve meg arról beszélnénk, hogy jó, jó, most már a lassan felújítjuk, akkor a Ehetőfi,kkor kezdődik, szerintem ideális lenne, illetve 5 évvel előre körül tudnánk, hogy milyen útszalúítások vannak, ami azért is lenne hasznos, hogy a közműcég is el tudják tervezni a például a föld alatti infrastruktúrának a kicserélését, és a másik meg, hogy szintén egy 5 éves távlatban tudjam előre, hogy azokkal a társadalmi csoportokkal, akik nehéz helyzetben vannak Budapesten, mikä mit tudunk csinálni? ugyan tudjuk őket helyzetbe hozni, de egyébként nem köztük azokkal a dolgozókkal is, akiknek mondjuk reálbércsökkenése volt mondta miatt, mert az elmúlt évben tavaly nem tudtunk emelni számukra, tehát egy kiszállítható bérpályát tudnánk adni. Ez, ez szerintem nagyon messze van attól, hogy a, a nap rúzsa kell fel, hanem szerintem csak arról szól a dolog, hogy jó, én, én lenni, azt látom, érzékel, amit ön mond, hogy ön minimálisan abban lenne elégedett, hogyha a hétfő nem csak a hét, hétfőért és a keddél és a szerdáért, de a jövő hétért, és adott esetben a jövőért sokkal nagyobb mértékben tudna dolgozni, semmint hogy azokat a problémákat hárítsa el, amelyek minden nap azzal fenyegetnek, hogy a kettő jön elő, de ezzel is óvattal kell bánni, mert akkor ez politikai közbeszédé válik. Ez így van. Tehát, hogy miközben, és egyébként ez a fontos, amit mondott, hogy a hogy ne azért kellene küzdenem, hogy a hétfő öt követően van-e kedd egyáltalán, hanem úgy még közben azt is, hogy azt a hitet, amit a, a dolgozók bennünk fektettek, és most nem szabadat szempontjából, hanem a, abból a szempontból, hogy még mindig fővárosnak dolgoznak, azt ne veszítsék el, és ne keressenek máshol munkát. Ha sokat beszélünk a BKV csődjéről, és a tudom, hogy egy ilyen ellentmondás, akkor a, a BKV dolgozók meg fognak ijedni, és logikusan elkezdenek máshol munkáját keresni maguknak, miközben folyamatosan elmondjuk azt is, hogy nem lehet, hogy ne kapják meg a bérüket, szóval majd a szállítókat fogjuk De ennek ellenére el kell mondanunk azt, hogy probléma van a BKB finanszírozásával, hiszen különben a szörnyeg ezt a történetet, de közben védenünk kell a dolgozóinkat is, akik meg minket választottak, hogy velünk dolgoznak együtt a cégeinknél. Tehát ezt az ellentmondást is, és valóban kell aggódnom a kedvél, de kell aggódnom azért is, hogy egyébként utána két hét múlva is fel kell a nap, még ha nem is rúgászunk színbe. Van még elő, a beszélgetésünk előtt ilyen ö, ukrajna törzs? Ma nem volt, de, de ez csak véletlenül maradt ki, de egyébként áttekintjük mindig jelenszeres időközönként, hogy mi a helyzet, miközben egyébként az látszik, hogy ide kevesebben érkeznek Budapestre, nem vélem, hogy a Kőbányák felső állomást be is zárt, már nem magát az állomást Sőt. érkezési pontot, pontot bezárta a kormány, tehát közvetlenül a két pályaudvalra érkeznek be a vonatok most már. Hiszen ez nagyjából ilyen pár száz emberek jobboksal, szállítunk naponta, tehát most már nem. És ennek Mi látja az, az, az okát? Ez nagyon furcsán, nem, nem tudom. Valószínűleg az, az ok lehet, és ez persze átékeles információk vannak a nemzetközi szerzetektől, hogy a belső migráció hatalmas Ukrajnába, de most valamiért nem indultak meg, vagy nem akkor a számban kellnek át a határon. Tehát magyarok, akik el akartak jönni, azok elmentek akkor, és akik maradtak, azok nem véletlen maradtak. Hát, és akik maradtak, azok valójában úgy maradtak, hogy keletről-nyugatra költöztek, és ott az országon úgy, úgy, várják, úgy, igen. Mi történik? Nyilván sajnos van egy olvasat, egy rossz olvasat, hogyha a frontot e, jobban megnyomnak az orosz agresszorok, abban a pillanatban, akik nyugaton vannak, aztán indulnának tovább is. Oké, okay. egy záró kérdést engedjem meg. meg, az pedig az, hogy múlt hét péntekén végül is maradtak valamiben Füriás Balázsra, vagy az nem publikus, vagy nem találkoztak, vagy mi a helyzet? Találkoztunk, de valójában érdemben nem állapodtunk meg semmilyen, természetesen nincsen kormány, már hogy abban az nincs kormány, hmm. hogy a az önkormányzatistruktúra nem jött létre, Nyilván e, gondolok, ki kell alakítani a kormánynak, hogy akkor az eddigi budapesti sztel kapcsolat kapcsolattartás az hogyan. Oké, okay. eh, hogy még egy néhány, néhány ügyet tekint, azért annyiban maradtunk, hogy van olyan futóügy, például az egészséges budapest program, még amire még rá kell néznünk az elkövetkező hónapban is, amíg a új kormány nem jön létre. És még egy kérdés, jutott-e bármire Brüsszelben karásaink gergely? A több tárgyás folytatott, az a nagy jó hír, hogy akkor most közvetlen forrásokat kapna a Budapest, az nyilván nincsen egyelőre, mint hogy az ország sem kap forrásokat Brüsszelből egyelőre, sem helyreállítás alap, sem operatív program. Ő azt tette világos-e Brüsszelben, hogy az országnak szükség van ezekre a forrásokra, nyilván Budapestnek is, és hogy azt próbálják meg kikényszeríteni a tárgyalóforrásoknak, az Európai Bizottság, hogy ezek a források, ezek rendelkezésre a Budapest számára, és ne csak a magyar kormány gondolkodásnak megfően költséggel azok a célokra, amikre nem felejtett miért. De tulajdonképpen tartunk, a választások előtt tartottunk ezeken a tárgyalásokon. Ha jól vettem ki, akkor, hogyha nem lenne a politikai színház a fővárosi közgyűlésben, akkor a három óra húsz percből valószínűleg húsz perc maradna. Azért remélem nem. Tehát azért szerintem az és vita volt a BKV és a közösségi közlekedés helyzetéről. Nyilván voltak benne személyes megszólalások, amik mintem, valójában tényleg a színháznak a részei voltak, de azért fontos volt, és örültem is volna, hogy akár ennél hosszabban is tudunk próbál beszélni. Én nekem az sajnálta, hogy ott a érdemi és észrevételek azon kívül, hogy ez nem jó így, nem hangoztak el. Erre mondtam azt, hogyha Nincsen üzleti terve a kis akkor is pont ennyi a bevételi lehetőséget, tehát nem tudom igen, ezt nyomtatni. Innentől kezdve érdemben beszünk arról, hogy mi van a számok mögött. Ebben ilyen minimális a láttam, sajnos csak. De egyébként szerintem az fontos lenne, és ezt ne tekítsük teljes mértékben színháznak azért ezt a közgyűlést. Nyilván sok mindenben egyetértek önnel ennek kapcsán, főleg olyanként, aki ott ülés végig kellett nézni, jelveznie de ezt a három óra, 20 percet jobban is fel lehetne használni eh, szakpolitikai vitákra, ami lehet, hogy persze kevésbé érdekes egy külső néző számára, mert egy ilyen belőle az kapok, de talán eh, hasznosabb lenne a város számára. De lehet, hogy ez egy olyan eh, ideális megkülejtés már, ami... Én, azt mondanám, Jó, én, én a, a saját életem tapasztalatából azt a következtetést tudom levonni, hogy az, ami egyébként nem színház, mert bár színház lenne, annak a jelentősége egyébként valahol sokkal nagyobb, mint amiről beszélünk, és az mutat valamit, ami, aminek a a megszüntetése vagy feloldása volt nekem mindig is a célom, de amiben nem jutottam sokkal közelebb. A saját magam ügyeiben igen, ilyen ügyekben kevésbé, de lebeállasztanám, mint ahogy valami tejről a fölét, mert, mert, mert ez egész egyszerűen mindazt, ami alatt az ajlék, egészen más értelmezési tartományba rakja, de BKV-BKK jövő hétig kitart. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állását. Köszönöm szépen, jövő, Viszont halásra! Kis Ambrust hallották. A végén, ahogy hall, a hangsúly az nem volt pontosan ugyanolyan, mint amilyen szokott lenni, bár így ilyen hurra optimizmussal se szokott elköszönni. Amíg csomagolok, addig hívhatnak. Amikor én már nem ülök itt, akkor már nem veszi fel a telefon se senki. 061 712 -42. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Nem ez volt az utolsó holnap találkozunk hat után, de még hét előtt. Hétfőn, május 9-én nagyon messzire jött ember lesz, az Aquarium Club volt lokájában, a belépés dítalan, professzionális, remélhetőleg nem kötekedő evidencia felbontás. Távolétemben dörök, kisdkiser. a nevem, kukac, gmail.com 0-6-712-42 amíg itt látnak. Gulyás Gergely által azt mondta, hogy az infláció miatt visszamenőleg csaknem 9%-kal emelik a nyugdíjakat. Hogy lehet? azt jelenti, 3,9%-kal emelkednek a nyugdíjak júliustól, a különböző számítások 24.0 az előző az index volt. viszont hallásra, viszont látásra.